Hello. Buenos días. Muchos prias. Buongiorno. Ashford. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirumqesim, ju shkemi ardhur në klubin e mëqesit. Miqdashujve mjë përshëndesim nga valët e radios Club e Fem në 104, edhe nga ekrani Club TV-s. Ne jemi hapur edhe për ditën sot, dit e sotme, është ditë hën, fillim javë. Na sot është 30 dhjetor djet, dhe le të thiet këy një tjetër mëngjes uh, mm -hmm. sa më mirë për gjithë juve. Shoqërinë e klubit të mësuesit me siguri do t'ja kaloj mirë. ë uh, kemi gjëra për sot për të folur. Do flasim pak për uh, projektin e Natos së, së vjetër, të vitit ri, çfarë do bëjnë njerëzit dhe çfarë kanë për të festuar sepse nesër pasën se nuk do kemi kohë, flasim për planet. Nesër do flasim për, për gjëra tjera. Dhe me idealist ndihme me vitin e vjetër dhe vitin e ri, të gjitha ato qërat premtimet që njerëzit marrin dhe mbajnë, por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 përfundon duke u thuar me orë e orë në fund fare pastaj. Edhe të shohësh vende që nuk i kemi parë më parë, të paktonu un nuk dhe dhe i kisha parë ndonjëherë. Okej. Okay. Do të rregojm do të rregojm për gjinarin dhe pashtreshin e të tërë fshatra ndaj tutje. Por më parë do pyesim, eh, e pyesim robonin disa orë apo thjesht bëjmë një çështë kum. E kuptoj. Ai pyesim. Ai pyesim. Okay. 7 2 minuta. Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1922, Vladimir Ilich Lenin themelon Bashkimin Sovjetik. Në vitin 1940 Zyrtarët e Departamentit të Transportit të Kalifornisë dhe të qytetit Los Angeles zhvilluan ceremoninë për rinagurimin e autostradës së parë të këtij qyteti. Autostrada për 7 kilometrash ishte zgjatimi i një rruge të gjerë të quajtur Arroyo Seco dhe që lidhte qendrën e Los Angeles me qytetin e Pasadena. Në vitin 1927, ndoron njetë Tefta Tashko Koço, këngëtare lirike dhe muzikës qytetare shqiptare, artiste e popullit. Në vitin 1953, për herë të par, del në shithje televizorime një gjyra. Në vitin 1984, ngordh gorila më e vjetër në bot në kopëshin zollu gjitë të Filadelfias, masa ishte 53 vjeqe 5 muaj i vjetër. Në vitin 1993, Izraeli dhe Vatikani vendosën mardhën e diplomatike. Në vitin 1999, këngtari George Harrison dhe gruaja e ti usull mua në shtpine tyre gjatë një grabitjeje, ja? edhe pse Harrison u godit me si 4 herë, a i dhe gruaja e ti arritën të mbajsull muesin dirë së mbëriti policia. Në vitin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 Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj, 06-19-20-70-222, me sa shdërguesi i parkë, fiton një dëjrat. Kënga e ditës, midhësorës 7-10, në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në 104. Mirë, mirë se këni ardhur në klubin e mqesit, mi një tashurë përshëndesim që të gjithëve 7-10 minuta në këto momente. Që um, ka një historit që mëndur nga shtetet e bashkuarate Amerikës? E që mëndur? A, spak, mëndoshtëm. Po, që me këndoshtë? Ka një, është mjekët e mjekët obsteter dhe ginekonologist mm -hmm. si grupë së bashku, janë kundur një fenomen i cili ka marë situash një popularitet të goqatë shtuar këto vide dhe fundit, uh, i cili është Oh. për të bërë fëmijë në një moshë më vonë. Mm -hmm. Kjo pra i ruajnë ato? I ruajnë ato kur janë të 20-at apo të 30-at e tyre, duke mos pasur akoma po themi një familje, mm -hmm. uh, këto mendojnë që ose duhet të pasur një karrierë për shembull që duan ta ndjekin fort, tonë tani nuk jam gati që të bëjmë nën, mirë po mduhen disa vështresa. Ë uh, pse mos si mbajtë ngrira, vjen mm -hmm. momentin që jam gati për të bërë nën. Nëse kanë vajtur 40 vjeçë dhe kanë mungesë vezësh. Tan. Atëre kanë 50 mijë miellë i shkrim prap nga frigoriferi dhe i po qblas në mënyrë. Mhm. Mm Çu, banale por që, eh, të thjesht. Po kjo çfarë do, praktikisht. Atë pastaj mund të përdorësh këto. Dhe. Po. Tani mjekët obstetër dhe ginekologjist të shteteve të bashkuara të Amerikës nuk janë dakord. Dhe thonë që, ok, kjo është e mundur, është teknologji mm -hmm. që ne kemi pasur për 10 vjetët e fundit, është një doktoresh që flet në fakt Samantha Bach, quhet kjo. Ëm mm -hmm. um, Mir po thot ka raste kur duhet të përdor, por nuk duhet bër në mod, sepse ka filluar të zgjbor në mod. Nuk e dish mendoni ju gocat. Po është një opsion për gocat gosë, dhe gocat i kanë choice opsionet, kanë përshtypën më çka kanë parë. Ne duan që të rrezikojnë vitet. Besoj po t'i japësh një krevat në këtë moment të mund të mendon të më mirë. Jo, <laughs> yeah, nuk e kisha, nuk e kisha për Sony the Year në domosdoshmërisht, por plus që gocat i kanë choice opcionale. Absolutisht, po, dhe kur janë opsionet që kanë një përgjindje më të lartë për të bërë realitet atërepse jam megjithëse me nuk është e garantuar. Jo, ja, por ka nuk një përqindje më të lartë kanë përshtypjen sa normale. Ti kesh një herë se kush e di pa, se nuk si e di. Nuk e di. Do të thonë mund ndodhin gjëra rrugës. Pavarësisht rise të bërsi pa kusheçeri, ta kem në. <laughs> jo, jo, ka, ka raste për shembull. Po nuk ka si gjithë këtë. Jo, ka, ka raste për shembull që ka që, që edhe mjekët obstetër të shëndetit bashkëqytet Amerika se pranojnë që sigurisht është ide mirë ta bësh. Ëh, për shembull ka raste kur gra përballen me kancer. Dhe përveç heqim dhia, këto raste që janë tralla, që ndonse sepse gratë kanë filluar të abuzojnë me alkoolin, me cigaren, me dalgat, si, me si, si, gjithëtan. Mund të jetë kjo, mund të jetë, jo mund të jetë që gratë aty të gjithë punojnë diullin kur kanë punë në këto mohbet, a? <laughs> Por nesë. nuk ka asnjë si gjë të keqe sepse kuptohet se trupi yt kur je 20 vjeç tani është më shpejt i energjuar se të tjetra sepse femrat sot 30 e 40 vjeç nuk e më po ti nuk mlrad, thjesht nuk e më trupin si çe ke pasur 20 vjeç. Nuk është oh. ajo ai lloj rigjenerimi. Po para, dëshendonos si kjo. Kishe? Se firma ato do të thënë mendojnë të, të, të, të krijojnë familje 34, 35, 40, 45. Është këtu këtu. Nuk ka në një jetë, dëgjoj. Ëh, krahasimisht me femrat, me femrat dietë. Jo me femrat dietë, unë kaqsoj që. Një gjyshetë do si gjyshetona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 30. Ai ti ne nuk i ka bër 20. Sigurisht, të feston 30 vjetorin. Po, po. Ti ndihesh një. përshëndetje siguri e vonë me të bërit baba? Jo, unë po pres, shkoj edhe bashkëshortja ime 30 kështu 27. Ai okay. Që dua 4 vjet. Po, po, imagjino për. Asgjë si, do ti duhet tash i ashtu. Po imagjino sikur sikur të kishin të të kishin të kishin detyruar. Do të kishin detyruar që të mbetesh 7 zan para 3 vjetësh. Që do të ishe bër baba që para 3 vjetësh. Po ska z te kësaj. Jo Altini ska. Si po bëni si bëjun, po bëni si thënë. Altini e ka vërtet mirën tuaj, po ju se kuptoni Altinin, Altini. Është altini. <laughs> u. Nice, jë di kthëm me kсаim. Doktoresha thotë që një opsion më i mirë, për shkak se nuk ka garanci dhe që veza e ngrirë, po dhe mbas 10 vjetësh do të jetë do të mos është më mërisht një vezë që mund të krijojë embrion. Thotë është që të merrni, ta krijoni embrionin dhe të ngrini embrionin. Ame. Oke, kuptova. Po, banajo totu s'ka partner. Po, s'kan partner tot ajo. Dakor tot ajo. Po, mi po mduhet edhe, e kupton, a, që të bëjmë embrion se vezën e kanë. Ja, po të kishte një partner dhe e kishte mbledhur mendjen si sot Altini, atëherë nuk ishte sepse bënte këtë agririn e vezëve. Po tani ata kanë bankat e spermës siç qenë në Amerikën e kundërsht. Farukolla që është e zgjithshme. Por ajo ka dhënë një ide që do të thit disa i dhe i partnerit, e kupton? E do e do të ashtu të ashtu pra, goca duan opsione. Por uh, dhe nuk ka as i gjithë keqja në topikë. Por pjensi. ajo thotë që embrioni pak të paktën është e sigurt, mm -hmm. sepse embrioni është embrion edhe pastaj embrion dhe historia më të çmendur akoma mm -hmm. është ajo që do t'ju tregoj mbas mbas pak. Një grua ka bërë bebe, ka lindur tani. <laughs> një embrion që kishte ishte ngrirë para 18 vjetë. Oh, oh my god. god. Oh. Ishte janë është ngrirur fëmia 18 vjet më parë. Dhe tani ka lindur. 18 vjet. Pastaj është thuar tek nëna dhe Ta një ka lindur wow. Ta një ka ardhur Bebja një jetë Wow yeah, Këtu wow, wow, se wow <laughs> <e, laughs> Pritë prit kjo është mas pak E kam gjithë historin Këte e mas pak Gjubin e mqesit Në më shumë ishtë dashuri për shëndesim Ta një shkoha për pak publicitetet osha de 23 minuta hin me juvin e mëngjesit edhe këto të hënd të datës 30 dhjetor ne ju urojm një ditë sa më të bukur dhe të mbarku dot të shndollen. Nisim të kemi ardhur program 71 23 minuta ka ora në këto momente lajmi se ylli i Formula 1 Michael Schumacher është duke luftuar për jetën e vet. Është në faqet e para të disa prej gazetave kryesore sot në bot. Uh, kam zgjedhur të The Daily Mirror mm -hmm. uh, në Angli është numri i sotëm i mëngjesit dhe hapet me këtë lajm. Um, Mesa duket në një aksident uh, horror e kanë përshkruar gazetat britanike në Franc gjatë uh, një udhëtimi për ski mm -hmm. kur Ketë shumë nga shen duke pasur no. ka qen ka përplasur kokën në një gur është çfarë po thon dhe është në gjendje shumë kritike duke luftuar për jetën në këto momente. Ëm, um, kështu që nuk e di por uh, një nga personazhet dominant kanë përshtypën unë gjatë gjithë viteve 90 dhe një pjesë viteve 2000, pra ka 7 herë kampion bote. Formula 1, në Formula 1. Me fansa në të gjithë botën, kështu që figurë shumë e njohur, shumë popullore në të gjitha kontinentet. Michael Schumacher. Uh, edhe njerëzit sot janë duke u lutur për të. Kështu që ne gjithashtu ofrojmë. Uh, Uram shërim. Tani, i duen forca Po ti, që mi e bërë është? Zoti Kafka Po prez, diskutujem atë pa Ka dhe një palë, Suze Cëfarë dhe të diskutë është ti? A të lajmi në fetusët A, në lajmi me fetusët Po si në në Suze të erëta dhe me Kafka Në gjërët me rrët, po lukët i brashë Nga i që fetusët këshu o i simbolizor në i një Okej, tani Në qëmë se do të adishë këta Pa Po ta tregoj, por çfarë uh, ka ndodhur është është kjo. Çfarë ndodh ndonjëherë kur çiftet janë duke u përpjekur për të bërë fëmijë, atë bëjnë këto fertilizimet in vitro njëra dhe tjetra. Tam. Edhe dhe ndonjëherë rezulton më shumë se që krijojnë disa embrione. Nuk krijohet vetëm një, ti mm -hmm. do të krijosh një embrion, por zakonisht dalin dalin 2-3, ku diun tani, sepse kjo që nga një dukuri që ndodh, sidomos tek ato in vitro. Pam. Dhe çan ndodh është që këto embrionet pepper uh -huh. ngrihen. Ngrihen dhe mbas një procesi siç e shpjegojnë këtu të gjat, një grua e cila punon për NASA, një shkencëtarë uh -huh. amerikane, ëh uh, që tani është 45 vjeçë, quhet Kelly Burke, uh -huh. ka arritur mbas një procesi rigoroz, është fjala që përdoret këtu, që të marri njërin nga këta embrione. Biez uh dhën -huh. e saj. Një çift që bëri fëmijët e vet në vitin 1994, edhe ata me vezë të dhuruara mm -hmm. kishin 4 embrione. Përdorën, bën 2, morën 2, bën 2 binjak, dy çuna dhe dy embrione të tjera i ngrin në klinikë dhe i mbajtën për diqë po, tjetër. Që në 94-ën. Dhe mbas kaçë kaçë vitesh, mbas 18 vitesh në fakt Kelly Burke, a rriti që t'adoptonte, adoptojë embryonin e ngrirë mm -hmm. Pasaj e, e mori situasjë në trukën e vetë dhe mm -hmm. E lindi këtë fmi Lindin një djallë i cili uh, ka lindur në në nëtorë të vitit 2012 Ka emrin Liam James okay. uh, është bërë pa. një vjeçë i vjeçë Tani është po, tani është një vjeçë është, thuet këtu që është i dyti Ba në rekordinë um, si i dyti Fosh një ose um, embryon në i K e, është këj procesi, që a shuhet, krio, krio gjenesë, nuk e di se qarë është të mëmë Po që ngrinë këto, mm -hmm. këto bevet Sepse është dhe një tjetër që ka qënë 19 vjetë ngrirë, në gjithashtu që ka lindur Këta allora. janë dy, dy vetë që dhjenë më shumë, që kanë qënë për një ko të gjatë këshu 18 vjetë dhe 19 vjetë 18 vjetë, vjet, a i është një gjithur wow. në 94 në altin dhe ka lindur në 2012 Kjo bëse që farë dhe moshët? qët gruaja nuk është problem domethënë mjafton thjesht të, të, të vënë trupin e gruas atë si dhe... embrion po tash i, I, i krijuar tani më ka ndodhur procesi i ngjizjes është është uh -huh. embrion po por vetëm që ti mund ta mbash pafundsisht gjatë sa të duash domethënë derisa të bilësh pa. pasur një fëmijë Bukura. Eh? Okej. Okay. Tripping. Si, tamam trip. Unë ficiu unë, unë kam bërë një film. Ju jo, altini tani mezi po presi si ka vënë syze. Unë kam kshu all fashion me me këtë stilin, me këtë stilin e prindërve. Unë <laughs> ka jo, <laughs> unë kshu them, ta bëj vetë. Kshu, jo, këshur, jo, jo, janë të ngritur. Mëndonj njerëz. Si dihet, opsionet janë aty se si ç'të fash, vajzat i duan opsionin. Po. Ti ke ndonjë opsion? Mirë, kthejmë pas pak luhen e mçisit me një temë të ditës sot me The Killers din tani Just Another Girl, është kjo këngë miqdashur. Hmm. 7:28 minuta jeni me Radio në Club FM në 104 këtu është klubi i mëngjesit me Blendin Jerin Aldini sonin Velori It's just to know Mqesim i mqesim i së gjeni ardhur në kërubin e mqesit është orë atë një 7.32 minuta Do së plasim pak sot për planet e vitit rri çfarë do të bëjmë, çfarë do të bëni juve? Ëm um, mund na shkruani në 069 20 70 222 069 20 70 222. Ato lvizni, ato udhtoni, ato shkoni gjikundi për vitin e ri, ka plane, e kam para syrë, ë uh, dhe mundsi njerëz që duan ta kalojnë jashtë qytetit, njerëz që duan ta kalojnë në një zonë, po them malore, Inter. në plazh, mm -hmm. ndoshta pse jo. Ë uh, por jashtë shtëpisë është jash zakonishtës dhe e, këtë vit ndodhet diçka interesante që ka si thuaç një fundjavë të gjatë mbas mbas vitit 3. Viti i 3 ose nata e vitit 3 është midis të martës më kures, mm -hmm. dhe të mërkurës, po. Ëndërse pastaj nga e mërkura, e njëta është shumë vetë e diështa datë 3 pasaje si pik pak aty, por shumë vetë ato mundohen marrin premten pushim dhe të bëjnë një fundjavë me të vërtetë gjatë. Fillon e njënte, premte, shtunë, diel. Çi thiet ti mundsitet edhe për për të për të lëvizur pak, do të thonë. Për lëvizje, rikuperim pa, mund të vetërisht të rri ka vendim. <laughs> është edhe ajo. Ne jemi të lodhur. Tanë cilat jan plan tua, janë planet tuaja? Jan fillimisht ju mund t'tregoni tuaj, miq dashur, a do të lëvizni për vitin e ri apo do të rini sus në shtëpi? Atëherë tani so më param. Unë do të jem në shtëpi datën 31 dhjetor, pastaj e kam vendosur që datën 1 do të shkoj tek gjyshrit. Do të shkoj tek gjyqi në Fier, po. Edh Orion Fier. Prap, në Fier, po. Po për një plan apo thjesht kështu? Jo, për çfarë? Thjesht familjare. Familjare. Okej, shumë mirë. Ti e them shumë për familjare. Për vitin e sapo. Unë do të festoj Sherlock. S'kam ku të shkoj tjetër. Datën 31 në shtëpinë e tij të dytë. Në spinit tim. Në blog domanon. Shumë blogu. Pa. Për çm? Mbas 23? Do i kesh dikund ja apo do të rishthri vërtet? Se për më dhoshin që do rishë të rirë, këti unë Për rekuperinat e vetër ti për rekuperinat Do marrë redën, po, jo, nuk kam planë e glizë Do në kisha qështë glizja, po Këtë është kojë, për shumë? Se javlenë, më organizoshet dhe bën një gjë Se nuk është dhe shpenzoosh shumë Qimet e kokos, për shumë Shrepar, aty, ta i fshati Mmm, çfarë koza se <gjubilë> të shkon në skrapartë dorë? Aty po, aty kisha për planin. Do të mpan pas vit drej, por nuk e di nëse do, do doja dalë s'dat. Ti duhet të shkon, çfarë sharrish kë, ç'a quhet? Minështir. Minështir. Ës malora fushora. Malor, malor. Malor, bukur? Përballë me Tomorin. Bukur minështir? Po ndaj turgun e bën ditën. Sun sun sun. A kë, po kë ishte ai që na thoshë <gjubilë> dia? Aha. Pra, ja ku janë opsionet. Minështir. Lërgë zhurëma Dhe më pëmendoj një që, nuk e disen nga, po, onë këte nga zona e, kam qje për shumë nga pogradeci, korqa Se mund t'ik është një këshu Mos vendos është një vend, po pëmendoj a mund t'kosh për shumë Dhe atë një në pogradec Dhe Dat atë dy në korq mm -hmm. Ti marrësh më rrë Po, në një, në një voskopoj, në një Nja leze që pra Lejt darë një këshu Po Edhe nuk është se do jet nami, mendoj unë këto otele të gjitha, të paktën këto po gratiset të poshtë. Ku do aprovoj? Natyra është fantastike, do të them ka para aty. Në voz të poj, kanë bërësa otele, ti e has zargon. Shumë të mira, shumë ndjellse kështu. Me oxjack brenda dhom, dhe... jo, në dhomë, ku diun, çdo gjë është ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar. E rënë si planet, pastaj realizon apo jo. Hic pra hiç. Unë kam kështu ose do i bëj gjitha këto ose mund edhe mos i bëj fare. As i gjë, e kupton? shu e lëm pim në një kafe me darling thing nga ku diun nga Santa nga Lidhi a jelti yes e kemi okay mëm jesi mëm jesi ndi himar i blendi i marr hey tobert mi blend mi Uh, trafik ka një çik. Mbëlni faktikisht, ne kemi situatë ashte mirë për momentin. Për orën 7:30 nuk ka në Lvizitë e mëdha, përveç do përshërojmë vetëm dy pjesë mm -hmm. të vogla. Kryqëzimi tek tregu i çimor, segmenti i rrugës Kavajës, ka pak trafik në hyrje të tregut. Kemë edhe pak trafik në hyrje të rrugës 5 Maji, pra pranë tregut industrial për momentin. Pjesët e tjera në kaluç në rrugën Bardhylaqit kryesore janë pa trafik. Rruga Elbasanit është një aks lvizje pa probleme nga Sauku drejt Qendrës. Tirana e re absolutisht e qetë. Se përse Lëvizit nga 6 hujëtë në gjithët e vijimet nga Abdul Prashin, nga Sami Prashin, nga Suleman Delvina është që jetësi absolutët Por teksoj blendi që hmm. e, sot dhe nësër përse duhet të bas orës një më dhe duhet të shtërëngojë më dëmbët, trafik Trafik rëponim. njështë dhe bëjmë pazare, <laughs> një qëraën, po Kjo është e këgja që shumit e lende dhe ditë fundës E jeta si, po normal. Tani është punë. <gjell> Gotat duan opsione, unë të kam thënë, duan mundësi. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Ne pensem Eldi. Midisdan shune jepyesim sot çfarë plane keni për vitin e ri, a do të lvizni, a do të thoni diku ndi dhe ndonjë ndonjë sugjerim do të ishte gjithashtu i mirë pranuar nga ana jon. Nuk e di nëse dini ndonjë vend për shembull ku kalohet bukur, viti ri ku mund të ishte me vërtet këndshëm. Do doja ta dëgjojë atë. Po, do them për shembun që në Filan vend ka një hotel që ka këtë gjë, që gatuan këtë, ku mund të rish këtu, edhe aty kalon shumë bukur për shkak sa 1 2 3. Më pëlqen ti të dëgjoj këto gjëra. Jam në sugjerim me 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja ose mund vini në faqen tonë në facebook.com fraksionklubi i Mjesit. 069 20 70 222, 069 20 70 222, ku kalohet bukur vit i ri. Do një udhtim këtë fundjavën e gjatë për të gjithë juve femë mbaspak tani dëgjojmë nga Clean Grande është Jubel haide Kangha oh yeah say me say me say me say me <laughs> ¶¶ Ora son 7:41 minuta i në 7, minute, jenë me klubin e mëngjesit në Club e Femi ishin pikë katër në ekranin e Club TV mm. sot është hëndata 30 diëtor. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dot mbar dhe, dhe kujdes sepse sot mund të keni nevojë për një çadër me vete. Mirë se keni mi ardhur miqdashur, përshëndesim nga Club e Fem në 100.4. Çfarë është këtu tash? Tani këtu është 43 vjeç që ka emrin Brady Williams, jeton në Utah të Shteteve të Bashkuara të mm -hmm. Amerikës dhe ka një histori vërtet interesante, është historia e tij e jetës dhe kjo është bërë publike dhe ai ka marr fam pikërish duke e bërë publike jetën e ti në një televizion, mm -hmm. ë, ishte një re reality show, ku mori pjesë dhe tërgonte, të rgonëte se qëfar ndothen Me jetën e ti personale Dhe qëfar e bëntu veçantë këto 23 vjeqarë ës, ës, është është i martuar me 5 gra Oh, sam mirë sam... <laughs> Oh, fantastike 5 gra 5 gra, ka 24 fëmi Gjithë shumë me këto 5 gra Dhe moshë a fillon nga 2 vjeqë që është mëj vogli Dheri në 20 vjeqë që është fëmija mëj madhë Shumë kesh Qëfar ndo thë është në Juta ishte endaluar poligamia Tani është nga... lejuar bravë është lejuar në datën 13 djetëtor uh, duke shumë se edhe historia e këti mori dhenë dhe u bërë shumë i famëshëm uh, faktik është për jetën që a i të rgonë të hap pas hapi në ekran mm -hmm. dhe uh, si pas gjukatës atëre ka filluar <gjë> dhe në datën 13 djetëtor u vendosë ligjishë që do të lejohej të pakët në juta uh, poligamia që kështë <gjës> i si mërtojnë që kështë i mërtojnë të nusët një burë të regra Në jeni, ah sa bukurë. Ky është ky është ai poligami. Ky është ai poligami. Ky është duke folur për mëa. Është 43 vjeç? Çi kalamajt. Wow. Jigan, jigan monogam. Sa skam. Nice. Unë nuk e di, por ka 15000 poligam në në Utah. 15000 po, Utah. Janë janë Mormon këta hiri dhe Mormonët e kanë brenda fesë së tyre poligaminë. O, po, kështu që po. kanë këto jetojnë edhe në, si thua, jetë komunare, kështu bëjnë gjithë bashk. Ëh. Mm -hmm. Edhe janë, ku do të mund të rim? Ka sa ka sa filma. Është ky është një film i HBO-s quaj Big Love, është një serial, ka qenë shumë i suksesshëm, që tregon një burrë ëh që ka 3 gra. Ata kishin nga para duke simbolishin 3 shtëpi, po nga mëbra pa këto shtëpi bashkoheshin. Edhe oh, ai kalon me por, ishte edhe një skenë me <laughs> buzhi, hynte njëra, e kupton, dhe pasaj ta khet çantën kalonte djesa kështu. Gjithë shtëpit ishin, kishin <laughs> një botë me njëra tjetrën. Kishin një orbit të pasur, bashkoheshin nga mëbra dhe këta komunikonin, sepse ai kishte të tre gratë të tija. Qëndaj. Është filmi interesant. Po kështu është në Utah ieri ndodh kështu ndodh kështu ças ndodni ju ta apo ja <laughs> kështu moda e programit on kur të themi në klubin e mësimit miqtashu ne do të fillojmë edhe me lojrat sepse është është koha për anagramën e ti do sotmë po, Kemi dhe ca mishë sot që do nga flasin <laughs> Rubi do të viktun nga Electronic Line <laughs> uh, <laughs> Rubi do të nga tregoj disa nga Rubi, Rubi, Rubi, Rubi në si Dhe nësë gjërë edhe të të rrada Se mund t'jetë vlepë Po, më ka sa gjërë nga Apple mm. Këto produktet, ju i dini, unë jam në mënyrë skandaloze këshu tifoz po gjithsesi ëm um, veçkësa edhe vinën edhe vajzat nga I can change the world mm -hmm. I can change the world do stë do ndryshoj botën do ndryshoj botën po ne kemi pak më vonë ato ton klubin e mëngjesit përveç kësaj ju kemi bër një pyetje ne duam ndihmë nga juve ku kaluat bukur viti i ri ku kalohet me të vërtet mirë. Po plasim për zona malore, ndoshta do të them, gjëra ku mund të shkosh me familjen, por edhe edhe romantike për çiftet dhe gjëra të tjera, ku hahet mirë, ku kalohet mirë, ku mund të jetë diçka ndryshe, me që ka një, si thua, opsion aty për njerëzit që të kenë ja 3-4 ditë pushim rriesht dhe kjo mund të ishte një ide e mirë. A po dëni rguard pack në Tiranë? Po, edhe me zhurmet. Për të shkrovat pak në këtë. Po. Them pasfaq. Është klubi i mësesit në klub e Them 104. Se këni ardhën këmin e mqesit 7.53 minuta ka ora në këto momente Mi shtashu një me blendin, njerin, me aktimin, sokin Hello. dhe lorin Unë kam gati anagramën e ditë sotme Dhe Fahedi. është Gati? Gati Anagrama Në klubin e mqesit Mm, decía ella, ¿es? Ela, ñevelen? Ela, ella que están en el centro de preocupación. Ela, Ela. Creo, ja, jo, Ela era cosa. Ah, Ela vaiza, po. Ela era Ela. <laughs> me mandan, uh, es Ela yo cosa, e cila ka chanta. Mm, lo dice chanta, chanta. Eh, o sea chanta, se s'cam një chanta. Ela chanta. Oh. Ela chanta? <laughs> ela chanta. Ela chanta. Kjo është anagrama e ditës sotme në klubin e Mëgjesit. L-A-C-A-N-T-A Cësi tjapi uh -huh. Për juve në radio E-L-A-C-A Kujtes 069 207 222 Kemi një orë për atë gjithë dhe, dhe i pari Me përgjishjen e sak 069 207 222 E-L-A-C-A Okej okay? 06-19-2712-22 Dërgonë me sa gjithuaja pa arruar emrin Për që në fituaz 06-19-2712-22 06-19-2712-22 Rivendosin gërma të kella canta Për të bërë një fjallë Kam një list me Êshtë në shumës që si fjallë Më duke okay, që është në shumës që si fjallë <laughs> <laughs> Më duke që e kam gjithu <laughs> Më duke që e ke gjithu më... <laughs> Përra, po pa pamë um... Owen Wilson është në listën e njerëzve, kam një listë me njerëzit më kopracë këtu, mm -hmm. një njerëzor dhe shumë të pasur të Hollywoodit po them, dhe jo vetëm, por ky është i pari, siç mund të shohësh në këtë foto, duke përshëndetur. Është kopracë? Është histori. Me tani është në listën e kopracëve, mm -hmm. nuk është se kanë bërë domethënë nga i parit tek i fundit. Si kanë krahasuar, por Owen Wilson njihet si njerëzi që ka bërë shumë para duke luajtur filma, megjithatë ai kishte organizuar isht dashur ose vet Kate Hudson, e bëri më në Kate pa, Hudson gjondën simpatik aktoren, uh, një ditëlindje në një mm. restoran dhe çfarë ka ndodhur është që kur ka ardhur fatura uh. në tavolinë, ky thjesht thotë uh, kryqëzoi krahët dhe uh. bëri sikur nuk e vuri re. Edhe u desh që ishi dashuri i saj, nikush tjetër që ishte atje ta paguante një Chris Rete, Robinson. Po. Rr... Ky Boris sikurse pa. E, gjithë thanë që me që ky e organizoi në Amlodhi, duke qenë me restorantin, këtu do të paguante. S'ka kuptim. Plus që është dhe milioner, por jo Boris sikur nuk e pa. Ë <laughs> njëri tjetër Kurnaz, sipas ja. disës, si un kam këtu përpara është Madonna. Pa, po Madonna thon ata kërkon gjëra falas gjatht gjithkohos. Madonna do që ti ajapësh. Ja do që ti ajafali. O vetëm s të mos paguai, po, padit thotë që ajo i Nuk i je pas njerë bonuse, përveç në rogës fikse që kanë njerëzit që punojnë për të Nuk ish përblenë Ajo, mendon që duhet t'a kesh për nderë të punosh për Madonën Dhe kjo mjafton, që i strapacon të të njerëzit në orare të ndryshme Dhe kërkon pasaj që rafalës gjithë kohë, sepse është më dana Michel, Giselle Bunchen Giselle Bunchen njëra nga supermodelet më të një ora në bot Duk e ecur një dit në një vend kështu që nga ishte atje pan në vitrinë i pal kputç. Mm -hmm. Dhe u fut Brenda thas shumë bukur ka këto kputucë. Do mi falni mua? Wow. Po, gjomaloj. Më i shojë vërtet. Do mi falni mua? A do mi falni mua? Bashmi i thashit se apo ne tu ç'bëjmë? Po ja, kemë u lira, nuk e di, mund të gjendet me shymshyrja se çfar, <laughs> por nisël Vincent kërkoi që ti falni një pal kputç. Po, ja, ecim në listë kemi tjetër personazh tani, Mark Zuckerberg. Ah, oh. Mark Zuckerberg është mingerderi i njohur i faqes njohur Facebook ku ne jemi gjithkohës. Po di çka ka? Ka, ka kë për këtë që për ditë lindje mori gruan në një restorant e dhe, dhe të qojë për drek Drek a kështohi, sa të thonë jo? Dë veda, dë veda ja. për drek Mark Zuckerberg 100.000 dolar 100.000 dolar, ja, 20 dolar 20.000 dolar Me tona, 20.000 lek, po më hash, edhe nuk ishte lëmbakshish oh, Fix 20 dolar 20.000 dolar, urdroj ishte dhe në asaj, ja, kash Duket si kur, ata që kanë shumë lek janë më kurnat, ota? Ky që si numëron do të Kemi tjetër personajsh Kristen Bell, mm -hmm. aktore Aktore njërë, ma tje mm -hmm. Shume njërë është pikasur, javën e kaluar Hajde, Gjegje është dhe Gjegje që të javë ilajme tani uh, është pikasur duke blerë një dushek të përdorur O... Oh. Po... Po kushtven dhe legët Po, kjo nuk ka t'i shuar dhe për ato që i quen buburetët dhe dushekve Keni për asy shuar? No, no, që... Rina po, t'i flen, flen E, flena t'i brënda, bashkë me ty Kristen Bell ka blerë Ndje e vetëmuar, ndoshtë të kishte nevoj për shëqëri <laughs> Terry Hatcher, uh, njëra nga jyët e telefilmit uh, Grate dëshpëruara mm -hmm. uh, Kur kam baruar filmi, kam marrë mobiljet e që kishte dhe dhoma e Grimit Ati e kuti undani, kam në dhoma të veda këtoj që përënë ati Për t'i shqitur, kam marrë të, wow, ka, wow, të komodinat, wow, wow. të gjira kështu i kishte marrë kjo Uh, dërsa Lebron James Kur bënde 30 milion dolar në vit Për titlinin e një shokut vet I mbajti mm. deri në 4 të mqesit Kamarirët një restorant Dhe u la një bakshish Plot 10 dolar amerikan Oja,ja,ja Nga që bënde 30 milion dolar në vit I, i kështë rogën e vogën Shumë vogën Te i bas pak të ljubin e mqesit Të ti në lajmet me JJ Në bas 2 minutash Life is better without tears Well I'm on my way, on my way, on my way Demain mon destin mon bonheur oh my paradise Regarde maraille c'est où je vais oui où que j'aille I'm on my way I'm on my way you yes, saw on my way Et hey. tout autour de pas me suis toujours l'horizon Laisse derrière toi tes pas tes déceptions Quand vient la nuit c'est face les apparences un reste l essentiel l'évidence holam well, on my way on my way on my way to fire die on my chemin mon destin mon pain on my fire die je ne n'ai même pas réalisé où je vais oui où que j'aille i'm on my way i'm on my way so on my way hey And what's for me? Have a holly jolly Christmas And in case you didn't hear Oh, by golly, have a holly jolly Christmas This year Mirëmëngjesim të gjithë që jeni ardhur në klubin e mëngjesit. Lady in Bethlehem, a Holy Jolly Christmas, ishte kjo këngë me dashuri. Ju falenderoj sin nga vallet e klubeve femne 104 dhe nga ekrani i klubit të vjeshtin me Blendi Nerin, me Altinin, Hello. me Sonin, me Lorin, Mjëmjës. jeni gjithashtu edhe me Flo Gertën dhe Orionin, Flo Gerta Krypi dhe Orion Doma. Mirëmëngjesim, përshëndetje. Ji shëndetje, mirë faleminderit. Atëherë, më tregoni pak për I Can Change The World. Ne udaquan për asaj ditës, po duam të pusojmë pak më shumë për juve sot. I Can Change The World është e Flo Gertës. Aje kënë qenë në Gjurëdorë është një organizatë jo fitim prurëse, e cila ka vetëm pak ditë që është kryuar, mm -hmm. pak vendimit gjukatës ka është marë vetëm bërë 17 djetëtorë, mm -hmm. mësër një jemi sa po të kryuar, mm -hmm. por kemi darë nga i trajnimi me të njëjtë në emër, të, një të, një të cilën e organizova unë në Tiranë me ndimën e Ajezë Tiranës, një organizatë tjetërë që... Me ndimën e kujtë? Ajezë Tiranës, një organizatë tjet Ajë, a ke shënim në francez që unë do ta përkthej do ta asnjëherë. Okej, okay, në rregull. <laughs> asnjëherë me siguri. <laughs> po, ajë, dhe rreth, ajë Tirana, që është një organizatë që operon në Tiranë. Ëh, uh, natkoh punoja si vullnetare me ajë Tiranën, organizuam një trajnim mm -hmm. që mbante një dinamë. Oh, uh, I can change the world, unë mm -hmm. nuk ndryshoj botën. Ky trajnim u zhvillua me 20 studentë uh, në Tiranë dhe u nda në 4 javë dhe Orioni ishte një nga pjesëmarrësit e trajnimit. Është domethënë na again change the world. Cila ishte cila ishte tematika? Çfarë përfituat juve nga ky trajnim? Trajnimi domethënë ishte që të frymëzonte domethënë pjesëmarrësit, t'i bënte që ndryshonin diçka, domethënë mm -hmm. të nisnin të merrnin ndonjë ndryshim ose ndonjë iniciativë për ndryshuar botën. Kjo domethënë ishte thelbi the i gjithë trajnimit. Dhe ju që merrni mm -hmm. pjesë nga vinit, nga nga ishit ju? Nga çdo pjesë domethënë shprëndarë ishte thjesht domethënë prekte pjesën unë nënart, do të them të popullsisë let them ose të Tiranës më sakt, po prap kishte edhe nga rrethët shumë. Ëh qart, po ishin në shkolla, në shkolla, studentë, pra, okej. Po në fakt mosha ka qenë ka pjesër të gjimnazist, ka një pjesë më e mirë ka qenë nga të gjimnazit, të cilët ishin maturant. Kishin edhe nga ato të cilët shpesh janë penalizuar dhe nga mosha, për shkak të moshës vogël nuk marrin nëpjesë në trajnimë dhe u dha mundësinë që ta kishin si eksperiencë të parë. Eksperienca faktisht ishte guxha e bukur. Unë nuk naqa shumë pavarësisht se isha isha vetëm rolin e drejtuesit të trenerës, pjesëmarrës do gujax të kënaqur, gujax të motivuar dhe ishin vetë pjesëmarrësit, të cilët uh, një ditë mëftuan në kafe dhe më thonë që shikoseni nuk duam të lëm ato projekte të bukura që bëm në një letë A4 ose në A0, duam që ti vejmë në realitet. Pse mos të krijojmë një organizatë dhe kjo gjë të uh, vihet në zbatim pak nga pak. Mm -hmm. Kështu që umblon ato të themi elementët uh, që evidentuan gjatë trajnimeve, Orion ishte një ndërta dhe do të gjithë bash bëjmë procedurat e nevojshme ligjore dhe krijojmë të organizatën ai gjithë. Jo, bordi ka për 6, është për 6 vete ndërsa ke po bëjmë edhe stafin faktimi me rikonstruktimin e sipër, duat bëni një staf për 16 vjetësh ku përfshihet the board që të jetë një, jet një staf konstant që nuk do të ndryshojë, do të jetë mm -hmm. permanent gjithkohës. Mm -hmm. mm -hmm. Kjo është punë vullnetare. Është gjithë vullnetare. Puna është gjithë vullnetare dhe gjatë kësaj kohë që po bënim që po merresh me procedurën gjyqësore, ne pa ndëmorëm edhe një, një nismë për ndihmuar familjet në nevojë mm -hmm. dhe po jesim paralelisht të dyja projekte, ndërkohë që bënim gjërat të themi burokratike që duan të bëruar, po bëjmë një projekt në lidhje me familjet vajr ku takuam edhe me ju dhe me njerëzit në nevojë. Në si shkoi? Projekti në fakt to share more than love, të ndash më shumë se sa dashuri, është shkoi më shumë mirë sesa ç'i prisnim. Në një kor rekord për 20 ditësh, të bashkuam mendimin e shumë vullnetarëve, të cilët u bashkuan me ne gjatë një takimi të rastësishëm në Facebook, kishim bërë të njëjtin event, u bashkuam, ishim rreth 150 vullnetar, të cilët punuan dhe kemi mbledhur rreth 1080 pako, të cilat po shpërndahen akoma edhe në proces. 1080 pako, po dhuroi uh, këto paku. Ë, këto paku u dhua nga vetë studentët, nga vetë gjimnazistët. Ë, uh, ne nuk kishim mundësi të, si të krijonim fonde para sepse nga ana burokratike nuk mund kërkonim fonde. Ë, mm -hmm. uh, akoma ishim në procese gjyqësore për të marr, uh, të njiheshim si organizat për të marr Divencën mm -hmm. dhe proshoduam në këtë mënyrë, njoftuam që të gjithë studentët, oprovam dhe universitetet, ku mund për universitetin Europian Tiranës, Universitetin Mëzëtar, uh, uh, Akademia e Biznesit, uh, University Politekniki Tiranës uh, dhe shumë universitete tjera kanë qenë plot 14 të tjere, dhe mm -hmm. 16 shkolla të mesme dhe çam lodh çam lodhën pakë. Ë uh, kërkuam që të mblidnim ushqime, uh, uh, roba, veshje, domethënë, kupuc, blodra dhe gjithashtu uh, kërkuam që me sa mundi të kishin njerëzit me sa mundi të kishin nga uh, ana ekonomike, vetë ato të vinin të marrin pjesë në shpërndarje mm -hmm. dhe sepse ne nuk kishim mundësi për transportin, ka qenë edhe vetë puna vullnetarëve, të cilët kanë ndihmuar edhe në transporti, disa me makinat e tyre dhe të shpërndatë. Ku ku i shuar blogert? Orion Celebrity Beauty mund mund të ishte mund të ishte ajo është është duhet për Orion bukur si emër shumë një për gjithsesi nëse ne poshtë të plasim për Orion Ok. Deri tani domethën si është atë Gerta domethën. Jo fajin më... e këtij se po flis vetëm ti prandaj. Jam çikla fazane si natyrë. Ne do të jetë në qendër të vëmendjes. <laughs> <laughs> I kor. <gora> Eddie <laughs> Orion, se mbaron kohën ato tjetër. Atëherë, si siç thamë ishte një punë vullnetare dhe transporti domethën mund të, nuk mund të bëj jashtë Tiranës, ato pak është që mund të mblidhen domethën nga sensibilizimi të gjithë studentëve që erdhin i shpërndan domethën në domethën institucione zyrtare në bashkëpunim me drejtorinë e shërbimeve sociale. Ku i çuat ju? I çuat në në në qendrën e plumbave që ishte të, për fëmijët me të meta mendore, pastaj mm -hmm. ishi tazili i pleqëve mm -hmm. dhe shkolla kuçi. Ishte tek preh drejte, ishte tek shtëpia kuçi, shkolla kuçi, shtëpia kuçi për fëmijët me sindromun Down. Gjithashtu kemi shpërndar edhe te fëmijët yatim Hana dhe Rosafa. Hana oh. dhe Rosafa tek qendra fushnjore që ndodhet në si, Sauk. Si ishte kjo eksperiencë për ty si djalë që <laughs> ishte mjaft e bukur? Ishte hera e parë? Si sh... Po, siç e përmend atëherën tjetër, po ishte hera e parë, domethënë që të shmëndash diçka të tillë, shmëndaj gëzim domethënë, po me vërtetë ishte ishte më eksim nga ata Mm. Që sjë e rekomandoj, po ba dietën. Jo, njerëzit do të merren me me droge, me droge. Droge natyrale. Shumë faleminderit. Projekt i artshëm. Projekti artshëm bëhet në janar, titullohet It's Your Move, është lëvizja jote ose më saktësh rradha jote. Si ke një titull në anglisht, nëse mund të pyes. Po sepse është më atraktive dhe një pjesë e tranimit zhvillohet në anglisht. Do thonë është një alternativë sepse bëhet edhe nga pedagogu juaj. Më atraktive pse? Është e para. Meqë fjala atraktive, tërheqëse do të thënë. Tërheqëse, po. Ë e para sepse studentët nevojë që të bëjmë praktikën e gjuhës angleze dhe duke qenë se një pjesë mm -hmm. um, yeah. më e mirë trajnëvër bashkunohen me studentë të cilët janë jo shqiptar, vinë gjatë trajnimit, ato ndihmojnë dhe kanë karn, nevojë që bëjnë praktikën në anglisht. Plus, edhe më goditse. Një nga, një nga un mund të jetë goditse sa duar, por qjuar shqipe është shumë e bukur dhe studentët kanë kanë nevojë edhe të mësojnë të flasin shqip pak më mirë. Ëm un ju falenderoj, bravo. Duaj të ta kthej pak vëmendin tek anagrama e ditës së sotme. Juve mund merrni pjesë, Ela Canta është anagrama e ditës së sotme. Ela canta. Sta. S'm sì, viedu një gjëndër më. Bon. Ela canta. Ajo këndon. <laughs> No, jo, nuk e ndonjë. Yeah, yeah. Jo, ja, ja, ja, ja, <laughs> nuk e shpjegoj. <shpërpin. laughs> Ana grama është ku ti merr German dhe i vjen dos, ti vjen pëve nga Italia. Shkuti, po. po a... Nga i vjen dos të ndajë fjalën. Ja, ja. Elia Santa, miq dashur, është një fjalë shqipe, por e ngatruar. Kujdes, 0692070222 është diçka që e bëjnë njerëzit. Ne kemi thënë që është në shumës. Mund të ndonë në luftë për shembull. Po, është vërtet. Mund të ndonë në luftë. Jo, nuk është tolerancë. Ja. Ti ndonjë totik këtu? Totoka. Jo, pasoj. A të ere, e la të anë ta 0-6-7-9-27-12-22 Dërgonë me sa gjetuaj e përruar e mërën për që më fituaj Përiminderit Orion, përiminderit Flogirve Koha dhe një për pak publisitet Do të këdemi shumë shpet në klubin e mqesit Me më shumë i zashur, ju përshëndesim që të zhitve Për gëson këngtare, jash zakonçme I hope që të kjo këngor Ashtë të një 8-17 minuta mishda shur Mbas pak minutash do të kemi edhe Rubin Këtu në studio Rubin që vjen nga Electronic Line Me të sa produkte Apple goni... pa fjall, Po, se qa ka basur Apple këtë vit Të ndryshme Të re, interesante ë ndoshata e de verdurata për njerëz por do të bëjmë një ekspozitë vogël këtu në klubin e Miçesit bashkë me mikun ton nga Electronic Line. Ëm um, ndonjë u them këtë fundjavë të vitit të ri, ku kalohet bukur? Është një pyetje që ju kemi bër. Mund të na shkruani në 069 20 7222, mund të na shkruani gjithashtu edhe në faqen tonë në Facebook, facebook.com/klubimicesi marsi thotë për shkak të bukur kaluar në Amsterdam. Është no, shumë mirë. Jam dakord me ty Marsi. Neville thotë, so unë do të çndroj në shtëpi si gjithmonë. Edhe Elda thot e njëto ngjë. Un po mundohem që të bëj një un dua që të bëj një lëvizje të vogël. Siç po thosha, mm -mm. në një vend kështu me Malora, diçka, kujt diun, na e thjesht kështu tipike, domethënë, por vetëm sa për t'u larguar. Po kur thotam Sirdan Marsi m... <laughs> të prisin gjithë planetin jo, pastaj. Jo, <laughs> ka një gjë, këto janë këto qytetet europiane. Po flas, kujt diun tani, Hamburgu, të gjitha qytetë janë ja në Moskëa Europa periore ku krishthinët dhe viti i ri që kanë janë një prandë. Plot me drita Vdonin ato është shumë e bukur, është e gjithë atmosfera është shumë e bukur, me të vërtet me të vërtet diçka veçantë. Okay, Un me, me shpirt do shkoja në Australi për vitin e ardhshëm, do ishte kështu si është ndryshe sepse është shumë grot, do jesh në plazh. Na shkruan një mik thotë mirëmëngjes, po çfarë plani? Moraman thotë fokarallik i madh nga dy gjelas i dhjetë, jemi kanë anndis me një gjel. Në përham përha që në, të në përha? Eri përha? Eri përha bërha, bandë Ndrejone Matilda, sotë këtë në bërha? Së në bërha, sotë kanë që përha? që është motoja sotë. Mm -hmm. Matilda sot këtë vit më në fund do të jem në shtëpinë time të re dhe mbas orës 12 do të dalim. Ta zgjosh Matilda? Ëh uh, ja 2013 ai ka sjellë një një vilë, thënë një shtëpi, ose një apartament në fundje. Ja. <laughs> Matilda, pse jo? Kemë lojën e censurës tani në klubin e mëqyesit me Dash Urbani Gati sepse do të dgjojmë një klip uh, nga një personazh kush është sot? Sot e thot? Sot është Ridvan Bode. Oh, oh! Ish ministri i financave për disa ëh uh, Për të disatën herë Të maluar, po, për një të vënë boden Leta të gjojmë Dhe tani, fjalla e censuruar në këtë e mikesit Api një veshët, stop censurës Në kujdesin që përbënë zoti Rama që të esin që ikë mu kam Të len dhe së përbënë, pakëso edhe i vakë të buke Një sekundë në që, një sekundë, një sekundë, një sekundë Nuk e kaba Asi e kështë përre Potkapja jo Ishe pak e shpejtë Kjo është problemi. Ishte pak e shpejtë në vërtetë. E dëgjojmë edhe një herë? Zoti Ballo nuk është e mbaret kështu për shpejtësi, po çuditërisht. Po pra, është po për kujdesin që zoti Rama, kryeministri, pra mm -hmm. po i bën qytetarëve. Që po, se tani, okay, për kontekst, zoti Rama kanë thënë që të ecësh në këmbë, duhet të ecësh këmbë, po duhet të ecësh këmbë, ta bën mirë, po. Bo. Sian borobez gjithë. E tani se Rama kishte thënë duhet që edhe vet do të ecën këmbë, drejt zyrës. Jo, pra, mundin unë. Rama ka kohë që e bën këtu. Ai bën vërtet? Qizën kanë? Ëlbon el timi për ditën. Nga... <laughs> <laughs> ja, <laughs> <'ka të> <laughs> jo, ose mm. po, din kam, s'e kam par kurrë. Vetëm bëva. Ju pom, ai ai kam dëgjuar unë, sepse nuk dua ta them nëse nuk është e vërtet, po më duket ose e kam parë ndonjë. Po më duket sikur kam dëgjuar se kryeministri vet ka thënë se do të shkojnë këm në zyrë. Po apo? Në shkojnë këm? Kë është e vërtet? Po apo jo? Nuk e di. Po, e ke dëgjuar do të di. Do të shkojnë këm. Që do të shkojnë këm? Por nuk e di. Po çai shkon në këm, shkon në këm. Nuk e di apo se si shkon këm, shkon në varian, ndjesë. Qo se a i shkonë në këmb, edhe janë nuk shu për shumë Gjash makina në sigurie para Gjash makina në sigurie mbrava Gjë, Nuk shu në 5, 5, 5 e në këmb 5 vetëa në snajbera në për balkona Ta qi, e këpëton, që qupa, më mirë Merë makinë, shkonë me makinë një makinë 20 makinë Kjo operacioni për ti shumë kreminisi që vjen vërdal Në përshqytet, për sa... Ta... Mendon trafiku i Tiranës një herë do ta vonoj. Do të kaloj rrugën e shkëputur. Jo, bulëvardi. Çdo çdo kryqzim është është një një tmerr, ne mund të bëasim kriminali në çdo kryqzim. Imagjinoje, sa për politën, një... po, është e vërtet. Siç është një njerëz i çmendur. Prandaj po them, jo, jo, po jetë gjysma e shtetit, por shumën duke duke vërëtuar, sepse pasaj nga ana e naftës dalim dalim kshu, dalim çik më keq. Po. Edi jo më dëngjerë të vëdoden. Po pse jo. Pa nuk kujdesin që po bën zoti Rama që të ecin çik më këmp, të lënë pa kënde. Pa kënde në buke. Falembe Pip, të, të paksojmë me paksojm një vak duke. Falembe Pip. Se Elamagin, falembe Pip. Po, këtem një vak duke. Edhe një vak duke, edhe këtem edhe Pipin. Vemën <laughs> e Pipin. Okej. Okay. 069 20 7222 dërgoj mesazhin tuaj pa haruar të shkruan emrin për të qenë fitues. 069 20 7222 dua të ju kujtoj, kemi një anagram të tmerrshme sot, prandaj dua të. Pastaj sholluar është vështir. Është vështir ieri. Unë xheda. Ti xheve ieri, por ti je veçantë. Njëra prej tyre. Elacanta. <laughs> Elacanta, at majdanu, po ti, po ti përziheni, formoni një fjalë. Elacanta ju bën juva me një orë nga mish tan tek primi mochis, nëse jeni të parët. Mhm. Mm tek 069 20 70 222. Elacanta mund të jetë, mund të jetë edhe kuqezi. E, e vërtetë. Po? po? Po. Po. Por shnumi shumë mës këtu. Elacanta. Hë mishi. Sonit, në ndohet Tejmë bas pak është klubim qesit Në klab e fem në një sindikatu Dakojmë rubin dhe produktet Apple Më të mirat viti 2013 Në bas pak të unë tavolinën të This is going to happen. dashumë të kenë ardhur në klubin e mëngjesit. Ju mm, përshëndesim mm, që të gjithëve. Ësht miku im Rubin Kadriu këtu në studio. Mirë ngjeshur. Nga mjës, Electronic seda. Line, falim ti për për përmendesh përmendesh shpesh në klubin e mëngjesit edhe kur kur nuk e di ose kur nuk je këtu. Për shkak se ne japim dhurata, faleminderit për mbështetjen me bujarinë. Faleminderit ju për ftesën. Por vetë tani si gjithmonë. Rubi, si thonë juve, është një djalë i shkëlqyer, i cili uh, menaxhon edhe dyqanin tek uh, rruga Minepeza, mm -hmm. është mund në fillim të rrugës Minepeza kur hyn në atje, nga rruga e Durësit dhe është në krahun e djathtë. Electronic Line, prej vitesh atje, është vendi ku mund gjeni të gjitha produktet Apple, të gjithë gamën e shërbimeve Apple, çdo nevojë që mund keni me produktet tuaja, ndonjë aksesor të ri që dëshironi të bleni, qoftë ju thyet iPad, iPhone, apo thoni se çfarë, shkonit te Rubi se ku Rubi kujdeset për ju. ë um, Faleminder. Kështu që, edhe kjo është e vërtetë, mm -hmm. unë sa bëj qepin, por gjithsesi, më trego pak se çfarë kanë nxjerr Apple gjatë vitit 2013, që ishte interesante dhe që njerëzit mund ta gjejnë tek Electronic Land. Po. Apple uh, ka ridimensionuar komplet gamën për gjatë vitit 2013, duke filluar nga iPod-ët, mm -hmm. kemi iPod Touch 5-ën që doli, që është këtu ai iPodi tani nuk është më me, me, me ajo rrota e famshme, është aq e bukur. Ja, ky është ai iPod i vjetër, klasik që këto ende kësaj dite e, e prodhon nuk e heqin nga un un, un kjo rrota kjo kjo rrota kush e ka provuar është uh, bëri kon kush kush ka ka luajtur me me me këtë e di se sa se sa është gjeniare është është shumë e bukur dhe tani me touch kjo del jashtë përdorimin sigurisht e, edhe është antistres në thiniton është është gjëja <laughs> më e bukur më navigator nëse mund dash për të lundruar aparatin tënd ndaj botës se kjo për këtë më merr malli se kjo e kanë pasur thonë në fakt Apple këtë e prodhon ende aq oma sepse është një klasike e një gjëshëm. Mm. Po, pa, shumë minutë. Pas... Por ndërkohë që ka nxjera iPadin, iPodin me touch, touch pesa. Ky duket po po i sinësoj si iPhone. Po. Oh. Përveç për telefonatave, bën çdo gjë një lloj si një iPhone 5. Ëh. Mm -hmm. Na lidhet me internetin, i ka edhe kapacitetet mund të luash, navigosh, bësh foto, video, Wi-Fi, çdo gjë e njëjtë me iPhone-in përveç vetëm telefonat. Halo, halo. Vetëm manuali os mund. A mund të mund të bëj me WhatsApp me Skype me këto mund bëm ndihmë. Po. Po tjetër. Fantastike. Mund të më lësh ka vend për kartën. S'është s'është telefon. Është pothuajse telefon. Është pothuajse. Po mirë, unë jam më i ç'i nuk do të ketë telefon, por që do të përdorj WhatsApp-in, Skype-in, ku diun se çfarë, ato aplikacione të tjera. Po, do ja për mbushte nevojë. Nuk do të bëj as shumë. Po, po, po. Fantastike. Do të qoftë tjetër. Pastaj Apple për 2013-ën solli një 3G në risi tjetër. Ky është iPhone 5c-ja. Ëh, kolor, kolor, po. Në të gjitha ngjyrat. The colorful one, jo i ky. Po. Ëh, është pak më i lirë se iPhone 5, domethënë, normali, që prodhohet prej 10 vitesh dhe është i preferuar. I preferuar dha. Për për kë është ky më shumë për shkak të këtë? Ësht plastik, megjithatë nuk ndihet si plastik. Në fund rritëm, ndonëse nga nga mbajtja në dorë edhe është plastik cilësor, është është polikarbonat, më fal. Polikarbonat, fal. Mm -hmm. Sepse është i ka të gjitha funksionet njësoj si një iPhone normal. Tani vetëm për këtë veçhësinë të tillë, kjo është është ulur në çmim. Në fakt Apple ka dashjë të kap këtë group motion uh... 20 deri në 30. Mhm. Mm me këtë. Mhm. Mm prandaj ka bër edhe pak më të lirë si si produkt. Do të thotë prandaj uh, edhe ngjyra trupi? Ka edhe ngjyrat uh, që çfarë ngjyra shka ka këto teenager. Që kjo është kalte, për e kaltër, por çfarë ngjyra tëra ka? Uh, është në pesë ngjyra, i bardh, mm -hmm. uh, i verdh, i gjelb, blu edhe pink. edhe pink shumë dhukur. Shumë dhukur. Shumë dhukur. për goca. Shumë bukur. Shumë mirë. Çfarë do të thënë zgjengë? Ky është shumë i bukur, interesant. Dhe kjo më pëlqen kjo uh, shkëlqimin që ka, drita shumë mirë. Nuk ta. Ës produkt shumë i mirë. Edhe brenda ne kemi edhe fatin ti hapim. Tani ky është identik brunda. si pesa ëh që kam un, vetëm se ky është pesë. Po, vetëm që ndryshon ndryshon kasa. Nga pastë, mm -hmm. kasa. Me pastë, vetëm kasa ndryshon, por është pesa po, i, ri, i ri, i situash ridimensionuar ri në një në një paketim të ri. Po. Edhe pak më të lirë se sa se sa pesa vetë që ka qenë pak po. më shtrenjtë për shkak të metalit që këtu më se çfarë përdor. Po. Dërkohë që pesa u pasua nga 5 pes, nga 5ë, ëh. Uh, PS-ja nxori versionin Champagne, mm -hmm. që është shumë i preferuar për këtë vit, domethënë. Pjesa më e madhe është dhe versioni ë uh, Grimet Digitalo, gri, që i thuhet i zim mm -hmm. ose green. Pastaj është dhe i bardhë. Mhm. Mm ë, uh, këtë vit futën uh, me iOS 17, futën Finger Scan, që është Nuk më zonthi automatike, më e thjesht. Uh -huh. Të njeh gishtin ty. Kur e vendos tek butoni home, po themi, uh -huh. kur vendos gishtin ti, ajo njeh çfarë njeh, një shenjë tënd të gishtit, që është unike secilin botë ka shenjën, si, shenjën e vet. E vet. Po mm -hmm. ku bëhet ky proces kur e blen fillim telefonin, gishtin. mund ta bësh dhe më vonë, mund ta çaktivizosh ta aktivizosh kur kur donësh. Okay, mund ta përdorësh edhe 4 gishtat. Do me të nqofë se unë e marrë telefonin tëmë Nuk mund të hapim do të të të të të të hap telefonin në gishtin tëmë Dhe se në profon nuk Dhe se në qofë se do të vendosësht ti gishtin Atërë do hape direk Këtë do hape, do ndizëm Ja, dë pojmë prove Ja, bëra prove, në së më hap të shimë kërkon kodin E provoj prap, më thot try again Provoj ti? Ja, provo, dë pojmë gishtin Dhe është perfekt oh, Si oh, që janë gjithë oh, pa isi U hapën njerë Fantastikë E kështë e bukur Se pëse të mbron Mundo të ahërrosh diku për shumull edhe Të mbron po, po edhe qenjura. të thjeshton Kohën mm -hmm. Të shkurton Kër jënë pa, timonje Pasaj në, në, në pami Me, me pesën jo, jo në indryshimi Jo në indryshimi Shumë i marë Puken gëti një soj Po Bete më të dojë Se dhe diçka e mirë Që nuk bën Indryshime radikale Epo ës mm -hmm. Ndo është ta me iPhone 6 në mund të kemi diqka më ndryshe Por... Për të kam të shuarja pas kënda... Serja së gjithmon ka qenë aty aty mm -hmm. Kësh identike për thua e se Po... Po... Uh, Tanim më trego pak për të tabletet e mini që ke aty po. se Këj i vogli ishte shumë i mbukur Shikoj pak të të? A është një iPad mini iPad mini retina Këj është uh, një ndër produktet më të shitur të tabletave Qa të... dimensionesht ka iPad mini? Këj është 7.9 inch 7 Êh, është 9.7 mm -hmm. Tani qërë, ndryshimi është i këjë bënë gjithë gjëra që bënë një iPad Vetëm se ke mundësin tani të mbashë në një dorë pa. Po, po theme dhe të punosh Punosh më, më praktik E mbanë mm -hmm. me vete, në gjepë Për qdo gjë, është një mini kompjuter që e ke E qërë E shkërë, e shkërë në shky Po, për këm, këtë të jetë të të pyes, ja Për shumë Çili produkt është produkti i durr për tipe të ndryshme njerëzish. Domethënë, ai zonë dikush është special, në. Do të jash dikush është biznesmen, për shemboll ai duhet për gjëra biznesi. Dikush është financiar, do të mbaj Axel-in brenda gjërave të tjera. Dikush tjetër është piktore, edhe apo fotograf, apo thjesht çfarë. Do të merret me grafika apo film bursts, siç e quajmë tani, movie maker. Movie maker. Uh, duke pasur parasysh profesionet ndryshëm. Ë mm. uh, Apple sugjeron tre produktet e veta. Nuk nuk është se është ndarë që je piktore dhe duhet vetëm iPad-i ose mm -hmm. sugjerojnë të tre: uh, iPhone-i, iPad-i dhe uh, laptopi MacBook Air. Mm -hmm. Tani mbast um, të uh, profesionit sugjerohet që për shembull për profesionistët që merren me grafik ose audio, mm -hmm. janë uh, laptopet me MacBook Pro, profesional ndërsa MacBook Air janë për studentët, përgjithsisht për familjarët. Për sa i përket iPhone-ve, thamë që 5C-ja është për përdoruesit që duan të kenë një iPhone, por jo më tepër me me po mirë, le le le të bëj një pyetje unt tani. Meqë që jemi këtu tek iPhone-ët dhe unë e di që ti je tifoz i iPhone-ve, unë jam gjithashtu, por tani ka ve ka rivalitet, ka edhe produkte tjera, ka Samsung, ka HTC, ka Qa s'ka tani, si e mban vete në Apple i si, si e diferencon vete në më Mendojnë a mundet mën... Se ka njërës që parashikojnë për shumë mund që kaqisht e Dikë stili dhe dikë edhe Jo, uh, vitet e fundit Jam futur dhe kompanit tjera që kanë Kopuar stilin ose Mënyrën se si Apple dhe zhvilloj Produktin Për se para elektronikën par baza, baza është e Apple i pasen. Por unë mendoj që më në fund kemi dhe Bëhet pak loj më e bukur Kër ka dhe konkurence nuk na lidh më fort. Duhet një os të keqen që të vlerësosh më mirë. Po mm -hmm. ti të vin për shembull njerëz që i shumë, shumë mirë ka iPhone, baj vogël, është i vogël, do një do njëm, do një të madh kështu, do një si Samsung të madh, uh, <laughs> e kupton? Ne sugjerojmë drejt tabletën, iPad-in. Pra, do mbetet të neshur. Sepse <laughs> nuk duhet uh, Apple nuk don që të ngatroj konceptin e tabletës me me iPhone-in. Për mm shembull, -hmm. ajo që hyn xhap hyn xhap pantallona nuk mund ta mbash. Nikë njit... të së mbanda pantallona. Ja. Mund ta provojnë, po. Po dohet e vështirë për ta nxjerrë pastaj. Jo vetëm, edhe sa të thuaish çiki mal në fund dreve, ësh pa qi mal. E do të hajmë më i masë në telefon. Në Xa, po, kjo me me zërmë. Me zë del pastaj. E kam parë ne kur del nga zë. Disë. Apple gjithmonë ka qenë më pranë zemrës të konsumatorëve në formë që është Gjdo kushe din edhe ato që përdorin marka tjera E din shumë mirë brënda vetës Tyre që Ka diqka më të mirë sa jo që kam Mendojnë se Apple-i Ti mendojnë që Apple-i gjithësia ruane përsi Po Qapur Ja më posikoj diqka pink Që më tërhojqin nga një gjyra Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n ose jo Apple, pra çaj janë me Bluetooth. ë Konektohet automatikisht pa tel me Bluetooth për të dëgjuar muzikë ose për të bërë telefonata, sajo ka edhe mikrofon. Është një produkt i kompanisë Monster që prodhon markën non-markën Beats dhe ky është një limited edition, është prodhuar për një far ko edhe tani nuk e gjeni mas në sit këtë. Ah, Sa më që të bëm për disa produkte të tjera. Aksesor ka plot. Këto janë edhe ide duratash që mund të kenë njerëzit për uh, për vitin e ri që këto bice për shkakun janë shumë shumë në modë. Këto janë modë, janë True Wireless. Jan këufje bice, kanë edhe këufje bice blu, wireless janë këto këto. Patë. Ato janë wireless aktualisht preferohet okay, po. me tel porgjesisht nga kjo kompanie se ato bëjnë prodhime profesionale yeah, dhe që cilësia e li është më më e sigurt, është më e pastër. Unë kam ndalë çuna me gozat e shikoj për shembull që me kufje të mëdha, ajo më me kufjet vogla, po me kufjet mëdha, edhe në rrugë, edhe në avion, edhe në autobuse etj etj etj etj. Qëshë këto bicikletë kemi, ato që ne kemi. Kishte një form tjetër të kufjeve. Po njëta kompani Monster ka prodhuar an për dizelin? Dizel, mbashpunim me dizel. Kjo është një 3D design, të themi, mm, mm, mm, me këto... Me frikështë të mua në përqevë. Me, po me, po me këto prerjet, shumë mm, shum veçamve. Maj pak, maj pak. Ja, më e jam vërtet interesantë edhe të duzishtë. Përvecë për amjes të bukur, kanë edhe pjesën e, e cilsis të audios. Mm, që është maksimalë. Fantastik, ja. Kjeder bërë. Fantastik. Kjeder bërë. Star Trek. Kjeder bërë. Kjeder bërë. Kjeder bërë në eëm 3 janë shumë Oke. Okay. Jaa. Wow. Ëm fantastika. Miqësh, nichëm wow. un kam këto monse, këto të monsë, mira janë. Faleminderit. Luaj <laughs> shumë faleminderit. Asaj. Mish dashur Electronic Line që jeni tek rruga Mine Peza këtu në kryqëzitet, është menjëherë në hyrje të rrugës në krahun e djathtë atje, për të gjithë produktet Apple, për gjithë gamën, shërbimin, këshillat e tjera të tjera të tjera, keni rupin që është një djal i shkëlqyer. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të themi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Shpresoj të keni marrë një ide të mirë për dhurata taj vitit të ri është kim se seren që vjen tani me këngën Andrast Why is everything Me blendin, jerin, altinin, oltën dhe lorin Në klab e them dhe klab të vër Hello, mirës te keni akur në klubin okay. e mqesit Mirë mqesit, mirë mqesit, mirë mqesit, mirë mqesit, gjithra Atër e do tja më ndoni i fituesin anagramës Që ishte aleancat, për ditën nësot me Ela Canta Ishte aleancat që kryohen Kushe kriohen. dhe gjithur? Floriani Bravo, Me nëmër Flori. 553 dhe ka fituar një orë roman son E lum bravo bravo bravo. Një or romanson për Florianin sonë mëngjes, është çfarë hap siparin e lojrave më të dashur tani. Përsërisim edhe një herë lojën e censurës, vet kemi një fitues edhe për të shpresoj, sa më shpejt, aq më mirë. Leçojmë se çfarë ka thënë shkëmban granitit. Ministri i financave Zoti Ritvan. Ritvan bote. Po, në kujdesin që po bën Zoti Rama që të ecin çikmë këmbë, të lënë pakse edhe një vakt buke. Të lënë çfarë pra? Të lënë në Kta jemi kxper, në kuadrin e, e këtyre gjërave. Pelon seksin. <laughs> Mund të ishte <dhe> <laughs> ja. ja. ja. ja. për jo. Gjumin kan thën, ushqimin, mëngjesin. Jo. Jo. Jo. Ta. Asnjëra prej këtyre. Tanë ka një gjë që lidhet me zakonisht. Mos më thoni që s'e kanë thën. Pelon <laughs> <laughs> <Të> lënë... <laughs> Ay ay ay. Thiron me të. Avasti tani. Thiron me të. Po, fillon me të. Faleminderit. Fillon me të. 069 207222. Mos haroni emrin tuaj për qendrën. Por ku ngjen njerzit paguajnë? Jo vetëm po. Mhm. Yeri ka një nga historitë sa interesante. Ne do të shkojmë në Indi, në një fshat që quhet Bihar dhe Urdhra? Bihar, quhet fshati Bihar në Indi. Çfarë <laughs> bëndosh është është ky kë, fshat ndodhet në pjesën një lindore të Indisë dhe aty këtë ditë është marr një vendim. Tahish që e kufizon me pjesa lindore e Indisë. Mhm. Aty është Bihari. Bihari. Cvert po ndosht është vendosur një, një, një ligj shumë i rrept që vajzat që janë të pamartuara nuk mund të përdorin telefonat celu, celularët e tyre. Oh, Gjithashtu duhet të kenë kujdes edhe për veshjen e tyre kur dalin në rrugë, por është bërë një vendim kyç që të gjithë meshkujt e këtij fshati e kanë aprovuar, nuk ka pasur asnjë kundër. Dhe me sa duket vajzat e parë martuara nuk do të munden më të kenë një telefon celular për t'u lidhur me shokët apo shoqet e tyre sepse nëse do të vihet rregj një vajzë pamartuar ka një celular në përdorim atëherë familja e saj do të xhobitet fillimisht me 60 euro dhe më pas nëse rikapet sërish me celular do të ndihshohet çmimi një sunduri e vërtet ë por nuk e di pse është ky lloj vendimi që vajzat e pamartuara femrat e pamartuara që shohin edhe 30 vjeç nuk mund të kenë Po se i prishin Qelulari për jeri Futë në Facebook Shure mesaje <laughs> Lëve <në qërë. laughs> që Edhe kësu dëndrejqe dhe në tivë Kujke si zëtë <laughs> Mirë falimin deris shumë Aësë gjë Aësë gjë Aësë gjë Aëmë Dashur. Doja që të bënim një seri quizzes, jo nga teknologji të ndryshme, a mund të bëjmë një seri quizzes me që kishim edhe Rubing këtu? Po. Epo flisim pa. Mm. për uh, Apple-in e gjithë atyre ashtu. Teknologjia është gjëra fantastike nga Apple. Hm. Ajo që njerëzit si duan sot. Po pra. Jepi. Bing bing bing bing bing bing bing bing bing bing tiririt tiriririm rim rim Teknologjia e kthy sendi shtbiak ka evoluar shumë që nga koha e famshme e sustave Oh, oh. 0-6-9-27-12-22 Të gërë nësa gjithuaj e pa haruar të shkuar një emrin Për që më fitu es Tani din me filtra ajri mm. Kuti unë se të shfar E keni parësysh Terapeutike Drup bambuje Fletë bambuje Janë me shumë mm -hmm. <h favourite> po, jan Me support për këtë Me alo e vera Po me alo e vera Teknologjia e këti sendi Të nevojshëm shtët Mile si bie bërta me shumë që Шumë që enga kohae sustafe të pamxëme нимës për bërta me dhe një bag vë një galë olxë Që iqë që gjë y CJHV tu l abordë me të �lanë 스� litë të khopë plurë Kënga ditës në klubin e mëngjesit Kënga ditës it, Kurta dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjatë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e teksin Kën nga e ditës dhe emrin tuaj në 06.9.207.222 Me se është dërgu e si i partë, fiton një dëjratë. Kën nga e ditës, midis orës 7.10 në klubin e mqesit në klab FM në 100.4. Mështë të këni ardhë në klubin e mqesit, mështë dashur përshëndesim që të gjithve ju rejmitit fantastike për para, është koa tani për të dhënë për gjithje në sa nglidhe me pyetjen, e fundi që unë kisha dhe tharë që teknologjia e këti produktit të nevojshëm mm -hmm. shtëpiaka ndryshuar shumë që nga koha e sushtë e sfamshme dhe është fjala për dyshekun. Dysheku brapo. Per shkak u keni një dyshek këtu për ta ilustruar. Mm -hmm. Mos urroni se për çka kemi fjalën. Në rregull. Kush e ka kanë gjetur? gjetur? E ka gjetur Ermali me numrin 113 dhe ka fituar një kupon nga Badicode. Bravo kan Ermali. Çfarë kanë gjetur? Kan gjetur në një jetëve? Kan gjetur? gjetur edhe censurën anti-dhym. Ëh, uh, kan thënë duhanin. Oj, duhanin, lën duhanin, punjen roje. Ju synjë të bën zoti Rama që të ecin çikmë këmb, të lënë dhe duhanin. Paksu e në i vakt buke Dhe duhet në thë njështë Të lëndë dë duhani Paksu, paksu e në i vakt buke Po brem Ku shë ka gjithur? Linda Me numër 074 Dhe ka fituar një shport Me produktet nga electronic line Okej, okay, shkëqëshëm Linda. Linda mirë Doat bëjmë një përë Mundo bëjmë një përëti tjeter? Nga teknologija? Oh jej! Oh jej! Oh no! <laughs> nga të gjithë PlayStation-a dhe hmm. famshëm që Sony ka nëzjerë, këj është me i fundit. 069-2017-222 dërgënë mesajet uaj a pa paruar të shkruan e emrin për që mfit uaz. Ok, këj është numëri misdashur 069-2017-222 cili është PlayStation-i i fundit nga Sony, shpyritja edhe një 069-2017-222 069-2017-222 Riana, M&M I want to defame but not to cover up a news week. Oh well. Guess naked can't be juicy. Want to receive attention for my music. Want it to be left the lonely public used me. What am I taking need it to? It wasn't a blow face. Fame made me a lunatic. Cuz my ego inflated when I blew sleep and it was confusing cuz all I wanted to do was be the Bruce Lee, a loose leaf, a mute ink. Use it as a tune when I blew steep. Hit the lottery. Woo wee. But with what I gave up petition was bit a scoop. It was like winning a used me. I'm flying cuz I think I'm getting so huge I need to shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, cool and cool, cool and cool, cool and cool, cool, cool. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm, I'm friends with you.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 sound the remorse with a baby cry in a wrong sense give me help give me strength give my soul and not a fall asleep give me love give me peace don't you know these days you pay for everything Mjesë që ne ardhëm në klubin e Mjesësit me dashuri ju përshëndesim. Që të gjithëve është ora tani 9:00 e 10:00 minuta. Ju jeni me radio në Radio Club FM 104. Ky program i përditshëm vjen tek ju nga 7-a në 10 në valëtet e Club FM edhe në ekranin e Club TV-s. <tës> unë doja që ta nisim programin duke shpallur edhe ndonjë fitues të mundshëm. Pyetja e fundit që un kisha nga fusha e teknologjisë ishte: Ky është PlayStation i, i fundit. Katra Katra, Bravo. Katra e sakë Përgjyqen e sakë të ka dhe në suada a, Me numër 229 Dhe ka fituar një lullën nga bota lullën Për një orë gjështë si PS4 Playstation 4 Oshë të versionin fundit dhe, koh, Kemi ndoj një loj tjetër të anin Një fitu e së tjetër Apo duhet të Ja, jo, nuk kemi. Ne kemi fitore, po ne jemi të larë me gjithë njerëzit. No. Kjo është mi e shqetësuar. Mirë miqdash, sot në klubin e mngjesit ne jemi duke folur edhe për uh, planet e fundvitit, se çdo të, të bëni. Ku kalohet mirë? Ku mund të jetë një ide e mirë për ta kaluar vitin e ri? ë uh, Flasim Dese për zonat ku do ta kaloni vitin e ri në mm -hmm. Shqipëri. Për shembull, po thoshim që kjo zona e Voskopojës, Dardhës, uh, zona, si thua, juglindore e vendit, uh, ofron zonë turizëm kulinarë, etj, etj, etj, por jo vetëm ajo. Për diçka tjetër malore për shumund që kanë paktën diesin e ku ti un dimri po iskan ndryshe ata ka edhe bor tani koha ka bërë më e mirë se çdo herë mund të, të shjeni për shumund ta bësh me peshk ta bësh sup viti i rin në Vlor për shumund vit i rin me peshk duhet të thosë se un nuk jam mishngrënse peshkush okë okay. jepi ti je një, një fiks, peshk ngrënse po e vërtet është kjo jo po është pyetje po e thjeshme është peshk ngrënse dhe pul ngrënse dhe pul ngrënse Po. Por jo mish ngrëndse. Jo, mishin e kuzhinës. Teknikisht mish, jo. Teknikish, mish ngrëndse je. Ka kanevur, po. Por i mishit të bardh. Në rregull. <laughs> Fjala për ieri. Ndërkohë, diçka që po mban mua shumë përshtypje ka të bëjë me një studim të fundit që është bërë në shtetet e bashkuara të Amerikës dhe janë marrë me këtë studim shumë persona dhe janë përfshirë shumë persona të tjerë mm -hmm. dhe ka dalë një rezume që tregon njerëz që të, të cilët tërheqin vëmendjen e tyre ka shih njerëzve të tjerë për shkak të aromës së keqe të trupit, mm -hmm. mesa duket bën një jetë më të mirë se njerëzit e tjerë. Si, këshilla që japim ndoshta për dhuronë sy apo për të bërë për vete dikë është që mos një dër dhe të mos përdorni deodorant. Në mua personalisht. Po, mua personalisht për më duhet larguar dikash. Më duk pak absurde, sepse këtu të thot Altini jo, sipas studiuesve, njerëzit që kanë një aromë jo të këndshme të trupit të tyre, ata që janë prezente apo janë pranë ti njeriu, u vjen keq dhe prandaj A... duan që ta ndihmojnë akoma dhe më shumë. Prandaj uh, ata bëjnë jetën më të mirë sepse kan vëmendje njerëzve të tjerë dhe kanë edhe ato keqardhin e tyre që duan që të tu qendrojnë pranë. Ja, po i sapo un janë të djerës. Thonë një kështu doshas. Do <gjubi> Okej. Okay. Faleminderit e tjerë. Mora më duk pa absurde sepse mendoja ato kundër. Absurdë është gjithçka, je, vetë jeta, planeti është absurd. Normal, por ja që ndoshet edhe kështu. Një ditë një tjetër pyetje nga teknologjia tani në klubin e mëqyesit seri kuicesh me teknologji miç dashur boni gati <gjubi> për <gj një fitore. Është thjesht Teknologjia e fundit e pasaportave Ajo që merë mes të tjeras sh Edhe shenjat e gjishtave Ka një emër që vjen nga greqishtja Ku dy fjalët që e përbëjnë të emër Nga greqishtja e lasht Lash, Janë jet dhe matje mm -hmm. Jet dhe matje 069 27 1222 Dërgonë mesajtë uaj a paruar të shmuran e emër për që Si qënë të pasaportat që marrin edhe shenjat e gjishtave Nga fjala greke Jet dhe matje dhe Mati nuk është shumë mm -hmm. e vështirë. Mendoj unë. Edhe ai. Mirë, kthehemi pastaj në këngën e mëjesit, tani është Brian Celzer Orchestra që është Jingle Bells. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. It's 3 AM I'm calling into tell you that without I'm losing my mind. I'm losing my mind. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 7.10.22 Mesesh dërgu e si i park fiton një dyrat Konga e ditës Midisorës 7.10 Në klubin e mqesit në klab FM në 100.4 Më mqesit që të cita mjësë keni ardur në klubin e mqesit 90 minuta ka ora në këto të qaste Unë jam bleni këtu bashkë me jeri Mjë Me albinin, me mjësit, sonin mjësit, edhe mjësit, me lori Më mqesit Në këtë program të Datës 30-të vjetor 30, 30, ne edhe një kemi pyetur nëse keni ndonjë plan për të lëvizur për vitin e ri apo do të qëndroni në shtëpi. Ndërkohë, doja t'ju rregoja edhe historinë e dhimbshme me thënë drejtën, por mm -hmm. shpresoj do dal mirë këtë një vajzë të vogël që është 12 vjeçë, e quhet Alexis Shapiro. Mm -hmm. Tanë Alexis ka një problem, ka një problem mjekësor. Mhm. Mm por ta shikosh në këtë foto njëri, do të shikosh se Alexis është uh, goxha shëndosh. Oh, po, çka shumë e shëndosh. Rreth 100 kg. Uh, sa vjeç është? 12 wow, vjeç. 12 vjeç. 12, 12. vjeç, uh -huh. por Alexis uh, përballet me një situatë interesante për shkak se ë uh, dy vjet më parë ajo me sukses Mm. -hmm. Pati pati një operacion pasi kishte një tumor në tru. Na oh. vetë tumorin miejët ja hoqën edhe gjithçka që atëherë ka kaluar mirë. Mirë po, çu ka ndodhur është që ka pasur një dëmtim të vogël në tru, në zonën e hipokampusit, siç quhet, dhe tani Alexis ndjen uri vazhdimisht. Oh, yeah, yeah, Gjatë yeah, yeah. gjithë kohës është e uritur, por shkanse truri i saj jep sinjale se si ka sa i dhe. hahet. Po, mm -hmm. i hahet e i hahet po e i hahet. Të, po, me taksu Jerusalaltra brokoli këtu. Megjithatë, megjithatë Ajo është duke shtuar 1 kilogram në javë. Wow. Po, për shkak të këtij problemi, ëm sado që të haj, ajo nuk govedot dhe çështja është që mjekët kanë sugjeruar diçka që mund të bëhet, edhe është ajo çfarë quhet ngushtimi i stomakut. Ai bëhet një, ndërhyr, ja. një ndërhyrje. Një mm ndërhyrje -hmm. në cila kushton ka 50000 dollar dhe të presin dhe të heqin në stomakun pastaj ta riçepin, por mm -hmm. të lënë vetëm një pjesë të vogël, imagjinoni uh, si një çorape. Ta ta kush shrapën dhe pastaj ta qepësh. Mund uh, të kesh mm, të një kush vetëm majën e gishtë. Majën e gishtë. <gjit> dhe në këtë mënyrë, thonë ata, mjekët shpresojnë <gjit> që kjo të ndryshonte sinjalet e trurit nga ngopja, duke qenë se s'mango shumë sikur dhe... nuk dihet akoma. Nuk është sigurt kjo. Problemi është këtu që kompania e siguracionit që kjo vajza ka, <gjit> nuk ka pranuar që ta bëj, këtë duke thënë që vajza është shumë e vogël, është për persona mbi 18 vjeç, ky lloj operacioni thonë ata, kur ka arritur edhe arritja e plot kocskore, por ndërkohë që ajo nuk nuk mund të presë derisa të bëhet 18 vjeç, sepse Se me mund këtë unë më soti akoma dhe më shumë në peshë pastaj. Unë jo mund të soj, por këtë ditë. Po, po, predispoziton. Kështu që familja ka vendosur me këshillën e mjekëve, por kundra po themi, siguracionin që nuk pranon që të të financojë për këtë operacion, ve kan shkuar në një faqe online, gofundme.com juhet ajo mm -hmm. dhe kan arritur ato para citat po kishin kishin 50000 e një dollar deri para pak ditësh kur ky lajm u shkrua dhe duke sigurt vajza do ta bëj operacionin do ta ngushtojnë stomakun dhe kjo mundet ton mjekët që ta hapin son gjendin e saj po po çudi lloj lloj çuditë është edhe opsione edhe opsione sepse vajzat e kemi dëgjon që të më jesë sot vajzat duan opsione e kanë çeva apo imagjinoi këtë dhe gjithmonë i uritur E kam shohë ngrih nga tavolina dhe do të sigurisht nuk shpjit, shkoj, e ngrëndën. Shkojmë në një restorant, më pas shkonesh dal nga një restorant, hyni në një restorant tjetër. E nejse nuk është pëlqyeshëm. Mirë, krem bashkë me klubin e mëqyesit, është koha për muzikë tani me zhdashur. Ora është 9:23 minuta e mëqyesit dhe ju jeni me klub e Fem në 100.4. See you next time. I'm not prepared to scan I dread in sun down Yeah I'm dreading the night I Need you back as yeah, so yeah. a first soul raw oh oh oh Oh I'm pleased Nga Gjohan Losing Sleep nga John Newman, kjo ishte edhe kën nga editës në soqë, kemi në fitues? Mm -hmm. Alo, më në gjësë Alo, Alo. Alo. ku që e ti? Në gjësë Në gjësë Si që eshë? Lediona Lediona nga fletë Gatirana Gatirana, sa vi që e? 50 50 5-10, edhe në qënë lediona Ti e para sot me këngë në editës Lediona, mm -hmm. pra ndaj ke fituar, që kënë pak të soni Qëfar ka fituar? Një kurs të Kart Center. Një kurs të Kart Center, Ledjona. Bravo! Ua, shiko pak të kaltini. Fantastike. <laughs> Falimin derit. Čau! Kale ushbukur. Art Center dovet këtu në blog mi shtashur është një kurs arti që Ledjona ka fituar. Kurs për fotografi për të bërë kujtime më të mira, tek Art Center mund gjeni kurse për a uh, muzik kurse për, për të kënduar për të po patjetër për piktur, arte të ndryshme, vizive, grafike etj etj etj. Këçi që po javim ne është në fakt fotografi, fotografi për uh, fotografi më të bukura. Tani të gjithë po bëjnë fotografi, të gjithë janë në fotografon në varësi mënyre me celularët e më të tjerë, por ka edhe stil, ka punë puna siç do thoshin po. Siç duhet, atë e bën më i mirë. Po. Bazat e fotografisë. Mm -hmm. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që Lediona do të jetë atje, tek Art Center, ne ndërkohë kemi një pyetje tjetër nga teknologjia, Ganti për të. Kuytas, një makinë llogaritëse e thjesht Uhum. E bën veprimin e shumëzimit duke e përkthyrë atë në një seri të këtyre veprimeve më të thjeshta matematikorë. 069207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruan emrin për të fituar. Okay, edhe një tjetër që ta bëj më të qartë. Më të thjeshtë. Një makinë llogaritse si punon ajo? Kur ti i bën një veprim shumëzimi, makina vetë e merë këtë veprim shumëzimi dhe e përkëthen në një seri veprimesh më të thjeshta, matematikore. Që farën e këto veprime më të thjeshta se shumëzimi që i bën në seri? Kujdes. 069 27 22 kjo është mënyra se si teknologjia funksionon tek makinat e thjeshta. E thjeshta të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kolegu ton <laughs> lorin <laughs> lorin with the i got no care baby father Se që ne ardhëm në klubin e Mshjesit ndonjëta 33 minuta ka ora në këto, mendemi i dashur. Ju përshëndesim fort nga Radio Club FM 104 dhe nga ekrani i Club TV-së është një mëngjes i mrekullueshëm sot. Koha është ko e shkëlqyer. Po pra, shumë mirë. Kështu që për atë që kanë filluar. Jo, mos me çadra, sot nuk duam. Atëherë do t'japim një fitues në lidhje me biometrike. Kishim bërë një pyetje, thamë pasaportat, teknologjia e fundit e pasaportave me shenjat e gishtave dhe emrin nga gjuha e lashtë me fjalët Jet, jet dhe matje do të thotë bio metrikë uhh -huh. uh, përgjigjen e saktë ka dhënë Aisela me numër 842 dhe ka futur një kupon nga Badicode bravo, bravo bravo shumë mirë Aisela shumë shumë mirë Aisela kështu që un ka bërë një pyetje tjetër nga teknologjia dhe ajo pyetje është një makinë llogaritëse normale miq dashur e merr një kërkesë për një shumzim dhe e transferon atë ose e transformon atë në një seri Të këtyreve primeve më Mate... të thjeshta Mate... Matematikore Jo shumë zimë t'i qka më të thjesht Por një seri ësht, ka shumë është kam është t'i binu shumë e letë Shumë e thjesht Oke, okay, kemi të të një Kemi një tani... fituajs? Kemi një fituajs? Jo, po, kemi Eja, okay, kemi Êshtë okay. okay. okay. mbledhje përgjigje sakt. e sakt Mbledhje e sakt, e sakt. E sakt. Neri Êshtë i pari Me përgjigje në sakt Dhe numri përfundon me 841 Ka fituar një shport me produkte nga Nëse thjesht, ti bën 5 x 5 dhe makina llogaritë bën 5 x 5, 5 5 x 5 5 10. Kështu e, bën kështu e formulon ajo, edhe pastaj të jep ti përgjigjen e për saktë. Sigurisht që e bën shumë shpejt, por e bën thjesht në atë mënyrë. Mirë, do të bëjmë më lojën e Lorit? Dakor. Ne gapi tani kati. sa e njohim Lorin, më dish? Ne i vendesim kufjet dhe të vendosni një palë të tjera. Shkëlqyshëm. Kjo do të krijojca vështirsë teknike për Lorin sepse Lori normalisht duhet ndjeki emisionin, tani ai nuk e dëgjon më emisionin, kështu që do të jetë me nuhatje përpara se ku duhet të jetë vëmendja. Gjithsesi Lori Natysion un kam tre pyetje për Lorin, do të përgjigjen këtyre pyetjeve. Jeri do të përgjigjet kësaj pyetje, Altini do të përgjigjet kësaj pyetje, Sony gjithashtu siç mund të shikoni. Shikon si kop. <të> si Okej, okay, në rregull. <të> në rregull. Atëherë ju mund të përgjigjeni në 069 20 70 222. Bëni kujdes, mund të bëni pjesë e Loris, kemi një dhuratë, çfarë do të duratë? Mm, ja pim një orë. Ja pim një orë. Ja pim dy orë. Ja pim 2. Je konsultuar me Rudin? Okë, okay, minuta rregull. Dakor. 2 orë. Sot kjo është për 1 orë miq dashur, kujdes. Ju do tjep një të jepni një të njëjtat përgjigje që mendoni se do japi Lori mbas pak uh, minuta shkurtë a pyesi më atë. Më fillim fare çuna pyretia... dhe goca. Gjote, më fal, dëgjoj edhe muzika e Lorit ndërkohë. Kë është apo dëgjon Lori? Pa. Era ja ngritet shumë volumet. Pa. Jas, jas. Jetë komplet. Okë, në vend tjetër. Dakor. <laughs> shumë mirë. Atëh pyetja e parë për Lorin. Mhm. Mm a është Lori në futboll? Sallaks. Apo juan me të djathtën. Ku des ku luan futboll, është Sallaks apo juan me të djathtën? Dekort. A është Lori Sallaks së shpyetja? Mhm. Mm apo juan me të djathtën. Mm -hmm. Okej, okay, në rregull, pirja është dytë për Lorin, bëroni gati. Gati. Mm -hmm. Lori i vendosur përpara dy mundësive. Do të zgjidhte të kishte trup shumë të bukur, mhm, mm trup shumë të bukur apo do flishte tre gjuhë huaja. Si dhurat, vjen xhindi dhe thot Lori do të bëj me trupin më të bukur dhe Lori do të skalitet në një mënyrë të jashtëzakonshme, shumë seksi. Ndërkohë, mund flisë italisht, japonisht dhe gjermanisht. Pa pasur nevojë të mësoj këto, do të flisë perfekt. Kësh do i dimte. Në mënyrë përkryer, italisht, japonisht, gjermanisht ja futa kot, tre pa, tre gjuhë. Okej, okay? apo trup të shkëlqyer. Mhm. Mm Njëron ose tjetrën? Dekore. Me pyetja numër 3, për Lori nësh kjo. A beson Lori te dashuria me shikim të parë? Që me ndoni hmm. se Lori do tët Goca ju jep një ato përgjishit që me ndoni se Lori do japë Pa, kuptat Oke, okay, që të fitonim Njër? Në regullë Si do përgjishit Lori, sa njojim okay, Lori Oke, Lori Mund t'jejsh kukjet <laughs> Mund në bashkoj shërish Me intuit ishe shumë mirë Me mga trove sonin me Altini një, në një rast Po që e më <laughs> përgjisesi um, Tarin do të kthejmë i tek muzika Kur të vim këtu, do të shikojmë se qfar keni shkruar ju Qfar kanë thënë mishtë e mi A beson lorit e ajo A, apo, a ja. ashtu lorit e kjo tjetra <gri> A përdoj lori atë, apo <gri> jo Fejnë bas pak Këllubim qesit The sea throws rocks together but time leaves us polished stones we keep for ndonë në 40 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëjesit në klub e femrë 104 dhe në ekranin e Klap Tovës dhe ka mbritur momenti për lajm me skitsh me Altinën. Falenditë, nasejël <laughs> gjeni. Studimi tregon se babai ka 73% të bukës në familjen Pelingu. Jani Pelingu është rekordmeni kombëtar i konsumimit të bukës së grurrit për vendin tonë, i cili ah! u vlerësua dje nga Ministria e Shëndetësisë si çudia e vitit. Bravo Jani! Studimi ka konfirmuar shprehsa të familjes Pelingu për titull kampion. Ai ha 2 bukë gjysmë çdo ditë, ndërsa gruaja dhe vajza konsumojnë wow. gjysmën që mbetet nga 3 bukë të blera, sa për mediat zoti Piero Coccheri, i cili drejton studimin. Ne e monitoruam subjektin për 14 muaj, kohë në të cilin ai konsumoi mbi 800 kg bukë, kryesisht me qofte, djath turshi Zog fasule petanik gjithë sallatë bërzolla, patatet skuqura dhe salcë tzatziki. Kishtoj më te ja, Zoti Koçeri, i cili jashtë mikrofonëve, thasë se gjatë studimit ka parë tmerr me sy. Nuk di si ta klasifikoj këto lëmostre. Ky është një përbindësh i vërtetë përfundon Kocheri. Jo, oh, jo, yeah, yeah. faleminderit Altin. Faleminderit Altin. Kishim thotë një seri quiz-esh miqdashur nga shkenca dhe teknologjia. Duat të bëj një pyetje. Të shpejt tani se i kemi dhënë të gjithë përgjigjet e sakta, biometrikën e dhëm, edhe këtë të mbledhjeve dhe shumzimeve të dhëm, mund të bëjmë një tjetër? Okej. Okay. Mm -hmm. Insecte sociale. Pa. Insekte sociale jetojnë në grupe prej milionash që quhen kështu. 06-19-27-12-22 dërgonë në mesajtë uaj a paharuar emrin për që në fitu esë. Insekte sociale jetojnë në grupe që fillojnë nga disa shimdra në fakt, deri tek miliona, miliona e miliona, edhe këto grupe që formojnë insektet sociale, plasim milingonat për shumë dhe tjërë, quhen kështu, si quhen. Mhm. Mm mhm. Mm Bukur? Bukur Bukur Sun bukur manjë. Bukur Bukur Tani do të këthemi të kë Lori 069 207 222 Ishte në numëri telefonit për kuiset tona 069 207 222 Lori Terezi tani është subjekti i lojës son të të të rruese Dhe ishte për fasi për Lori Pa, më për fasi për Lori Nuk e dindej që do të duaj Ishte si e orfe fe në qëllë të hap Në qëllë <laughs> <Në> të <qildhap. laughs> Si sot shum. Kakao Kale mderit e këtim Kakao Atere, Zeus, pyetja e parë për Lorin është kjo Lorin të javështë përgjithet e tuatë sakta dhe që këmë paset qa kanë të një jeri, altini, sonila sa të njojnë kolegët dhe qa kanë të më të gjuesit nësa ta e kanë qetur Ashtë Lorin sa laks në futbol apo gjuhan me të djathën? Ja, me të djathën. Me të djathën gjuan ti? Jo, nuk kam. Ja, Okej, okay, në rregull, Lori nuk është një sallaq në jashtë, siç e tha ja, vetë. Ja, jo, nuk jam sallaq. Je, sallaq, sallaq, nuk djathën. Iri ka thënë me të djathën. Thën... Bravo Iri. Iri ka një këmbë të Lorit, Lori gjuan Lori, me të djathën, Iri është sa. Këngë, le të shikojmë se çfarë ka thënë Sonila. Me të djathën, bravo. Çfarë ka thënë Altini? Me të djathën. Vall, mos këni luajtur gjithë futboll me Lorin. Ja. Ja, po me përgjendje luajet, me përgjendje shumë i zemëjshëm. Ta par film me, me Lorin, po një të e njëta gjë është. Mirë. Pidhja e dytë me Lorin. Lori këtu është një nga ato dilemat tona. Do të zgjidhje, të kishe trup shumë të bukur, trup shumë të bukur pa nevojë fare për kujdes, por po them kështu, Nona Lori, apo të flisje tre gjut thuaja. Tre gjut thuaja në mënyrë Kujtesori, kujtes me kontën ite... pra, Në versionën e parti, një të qunë super sex Dhe jesh me nam, do qit, gotat, të njofin qitë gozat Dhe jesh të duaj, do t'esht trupin ton, bukur Lori, rotullo, Lori, o asat bukur, <laughs> do t'gjizën Lori <laughs> Qarë vitesh, në të të <laughs> Lori Dhe gëton e tjere, tjere, tjere, tjere Se gozat qikojnë nga vitesh të kam marrë vesh Por qitë se si, ose, ose ti të than Në italisht, japonisht dhe gjermanisht Ja, këta, tre gjydo e Tre gjydo e? Tre gjy Mastro, Mastro, Mastro. Mastro. Mastro. Mastro. Ne të sigamin, falem, falem. Janë duke u nisur me një pyetje që ne i kishim bërë Lori më parë. Si ishit atësuar, jo Mastro. Jo, nga një pyetje që i kishim bërë unë, nga ajo kujtova, të Pak paktën se tha do doja mos ta haja, a, dhe perfecte, të kishte linjat perfekte, unë thashë të kishte trup të bukur. Vjen keq. Por ka ndryshuar mendimin. Azo me dit Lori për trup të bukur. Lori e ka trupin e bukur vet. Kështu që trequt huaja. Okej, në rregull, çaka tani Sonila? Trup të bukur. Po. Gosa frisim si për veta Shikoni si usbërë të tini Truf të bukur Truf të bukur Truf të bukur Në u Kjetë të gjepa saj Mirë, pjëtja nëmër 3 më për Lori Lori A beson ti Tek dashuria Në me shikim të par Klasikja Më sigurin pa. Besonte ajo? Merkon tonë. Ush me shikosh Lori. Nuk besoj. Nuk besonte dashurinë. A do të je Lori? Do të shohë situatën e jetës vetë ai. Si haiflet? Këto rrufe në the. Po dukesh shumë romantik, dhe un kam thënë po. Bron shëndetin. Një sekond. Po, thobe. Lori është tip romantiku, kështu që Nuk e dija. Po se dija, më uas yeah. bën fare si romantik. Jo yeah, jo, yeah, është natyrë romantike përgjithsisht. Librat që lexon, filmat që shikon. Romantik total. Të romantik total. Të po e di, Shara. <laughs> <laughs> shara 3. <tre>. Ah, un vëta ja të dashurisë. Rregull, kemi sonin që ka thënë? Un kam thënë jo. Nuk wow. ka son. Bravo, Santi. Sonin, bravo. Sony, bravo. Fakt nga një bisedë që patëm në kafe, un them po, po, po, <laughs> <desu> më <ma>. siguro. <laughs> Se do të isha bisë do të doja me ballë. Shi, do të doja për dashurinë me Shigjin parë me kafe. Përto kur deri. Ja nisesh i baret në kafe më. <gjë> <gjë> në rregull. Ço mund ndodh. Më shumë pendante fo. Jesë, nesen. Ehm, mirë. Ne do të themi mbas pankutin e miqësh, shkojmë se kush e ka fituar edhe orën e famshme që do japim për lojën e Lorit. Kur themi kemi dhe pop <gjë> qësit, FM, 24, edhe Pop Quizin miqdashun se largonis klubin që sit në klube femne 104 në ekranin e Club TV-s. E tani Për gjdo shqiptar patriot Rillim dhe sa po legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe purat e nënave Vjen Pop Quiz Pop yeah! yeah! yeah! yeah! Quiz për nëmë bëllur sot në kjumin e mëqesit Mëqesit mëqesit mëqesit Për shëndesim që të gjithë dhe joremi Ditë fantastikë Mërbara kjo do tjetë e fundit për sot është një bavgjësi e përfshims njëri ta sakaj. Përshëndetje të gjithëve. Zotin Alim Sulaici, gjithë mirë si jeni? Kemi sonim giro 2. A ve ju atje ku ndodheni? Mirë. Ëm. Um, Atëherë. Nuk kemi shumë kohë, duhet që në këtë kod paket që na është dhënë të bëjm pop cuisine edhe mbas pop cuisine pastaj të bëjm edhe përgjigjen e saktë e tjera e tjera e tjera, kështu që gjitë të gjithë gjërat të ndodhin në një herë. Tematika e kuitit të sotëm është kinemaja. Wow Kine Maja Që që pjëtja dhe janë nga Kine Maja Kujdes 069 207 222 069 207 222 Pjëtja nëmër një Pjëtja nëmër një Pjëtja nëmër një Do të citoj një film Dhe ju do të njëm një titullin e filmin mm -hmm. Përgjigja është atje jasht Neo Dhe po të kërkon për Dere, unë të, të. Dhe do të djej nëse të dëshiron Neo A dinë ti detektivësoni një temë trash? Tingëlloj bashkë kur jam Morpheus, ose Morfeus. Përgjigjja është atje jashtë, Neo, dhe po kërkon për ty. Dhe thotë do të gjej nëse dëshiron. Neo. Mhm. Mm Okej, okay, goza, goza janë. Ah! Jo ja, tani. Jan, <laughs> ja! Goza janë. Ah! Sekjen në mënyrën e tij. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Tom Hanks kalon një pjesë të mirë të këtij filmi ulur në një stol në park në Savana Georgia. Tom Hanks është një film super klasik. Mm -hmm. mm -hmm. Mande edhe në poster është i si ulur në stol. Tom Hanks kalon një pjesë të mirë të këtij filmi, mi dashur, ulur në një stol në një park. Dekort. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. 3. Angela Cicopano, veni Rita Nlichaj. Luajn dy të droguar në këtë film. film. Yes. Tematika e ditës sotme është kinemaja. Kinemaja. Sala ku shohim filmat. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. nr. 4. Mel Gibson personifikon heroin skocez William Wallace në këtë film. Ëh. Mm -hmm. uh, Mel Gibson personifikon Heroin Skotsez William Wallace Në këtë film Super Dohet të e mun Garantios okay. Atë e rinjëm Pyrtja e parishte Përgjigja është ati jashtë Neo Po kërkom për ty Dhe do të të gjej nëse të shiron Neo Pyrtja nëmër 2 është Tom Hanks kalon një pjesë të mirë Të këti filmi ullur në një stol në park Në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Pyetje nëmër 3 Angela Cikopano Në irritanë lichaj Luajnë 2 të droguar Në këtë film shqiptar Në pyetje 4 Mel Gibson Personu kikon Heroin Skotsez William Wallace Në këtë film Kani dua vetëm Përgjigjet sakta Në fillim e ty jeri Për pyetje nëmër një Te katra nuk pojtë gjitot Ako me ty duke Pyetje nëmër një 1, jeri Përgjigja është ati jasht Neo Pyetje nëmër një Matrix Matrix okay. E sakt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 Tom Hengs ullur për një kotë gjatërsh në stolla ati që të regon historinë Të i dhe nëmër 3 Angela, e që ku panu? Në irritanë lichaj? Unë ti dhe Kassandra Unë ti dhe Kassandra, bravo. bravo, soni, ke përkë të finë Po, përndaj, ti nuk e një përdoruesh i drogës Sepse ke marë mësimet mija Përdorëse nr. 4 është për ty uh, jerë dhe një tjetër. Mel Gibson personifikon heronj skocez William Wallace në këtë film Robin Hood. Jo Braveheart. Isha në mbyse. Po tani William Wallace nuk mundi Robin Hood. Nga travol. Sa është William Wallace si? Ma ndërrovau, nga travol. Skajm, skajm. Filmi i vjetër. Um, kohë tani për një fitues? Kemë shumë fitues. Oh, shumë fitues. Oh. Oh. Për lojën e Lorit kemi Sekund, po, uh, Anisa, me numër 161 Bravo Anisa I ka thënë të trea përgjigjet e sakta Dhe ka fituar një orë roman son mm -hmm. uh, Për lojën e fundit të kujtseve me sëri Kemi brikenan pas i ka thënë koloni Koloni Bravo po. Koloni uh, Bravo brikenan 2-3-3 për fundon numri Dhe ka fituar një <laughs> lule nga bota e luleve Koloni e, një lingonash Dërsa e fundit për check-upin mm -hmm. është Jorida Edhe i ka thënë të tre Të, të katërta katër, përgjigjet e sakta Me numër 499 Atër i ka th Uh, Forrest Ms. Gump mm, Po, Forrest Gump, unë të dhe Cassandra dhe Braveheart The Brave oh, okay. Okay, Bravo, bravo, bravo Jo Rita, tha Po, Jo Rita Në okay. regull, ne e mbjullin këtu, mishda asho kërëvim gjesit mm. Iko dhe për sot, unë do të hetë granatëm Në repafshim, kalë u që bukur Në repafshim, kalë u që bukur Në repafshim, kalë u që bukur From under her umbrella With a blue He said his name was <laughs> Mr. <laughs> Domkin what she could call him hunting if she threw oh oh oh oh oh she said her name Said her name was Cinderella from under her umbrella with a blue roof He said his name was Mr. Dumpty but she could call him Humpty if she choose Then clear it wasn't it a pity the new New York City was more and more as a Molina Zoo Set her name to me.